tarda, benvinguts, l'ordinari d'agost avançat a juliol, aquest 29 de, de juliol, Santa Marta, que per això els obsequio unes galetetes de la Barceloneta, que <laughs> els temps no són per uh, grans luxes, però unes galetes de la Barceloneta sí que, que sempre uh, es poden obsequiar, <laughs> de, de, de res... Començaria amb l'ordre del dia amb el primer punt, informes sobre l'activitat institucional de l'alcaldia el fet des de l'últim ple que va ser el primer de juliol els informo de que el 3 de juliol vaig assistir a Barcelona al Departament de Política Territorial, al Servei de Carreteres a veure el director general d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre senyor Xavier Flores per parlar del projecte de la Ronda Sud des de el, eh, des del punt quilomètric 379-700 de la carretera C31 fins a l'estació del TGV. Varem assistir conjuntament amb la l'alcaldessa de, de Vilafant per veure quines solucions serien les òptimes per eh, anar acabant aquest projecte d'aquesta futura C31 en el seu enllaç fins a l'estació del, del tren d'alta velocitat. El mateix dia al vespre vaig anar al barri de l'Eixamble amb una trobada amb veïns que ens volien comentar alguns temes de, del barri, problemes amb l'allumenat que s'han anat solventant. El divendres 4 de juliol al Castell de Sant Ferran, al de matí se celebrava el dia de la Guàrdia Urbana. El vespre es presentaven al Museu del Joguet la 28a edició del Festival de Paralada. Seguidament a la plaça de l'Ajuntament s'inaugurava una nova botiga de, de te i productes derivats de, del TEC i al costat de l'Ajuntament i a l'Autoescola Xaloc també feien una petita celebració de, degut a les reformes que havien fet en el local El 5 de juliol, el dematí, es va inaugurar la Fira Design, que ja es consolida la seva tercera edició la seva tercera edició es consolida i ha sigut un èxit aquest any igual que les dues edicions anteriors El dilluns 7 de juliol vaig assistir a la Comissió Artística de la Fundació Gala Salvador Dalí el 8 de juliol a Barcelona es va fer un esmorzar col·loqui organitzat per el Punt Avui i per l'alcalde Esponeu que parlava sobre finançament local. El dimarts 10 de juliol també es va fer a Barcelona la roda de premsa de presentació de l'acústica. El vespre l'antic alberg de joventut s'inaugurava l'oficina de joventut de la Generalitat amb la presència també del director territorial de joventut i seguidament vaig assistir al Museu del Joguet a la conferència protagonitzada per la senyora Marisa Oliver que és delegada del Govern de la Generalitat a França i a Suïssa amb seu a París que va parlar de les tasques que fa aquesta delegació del, del Govern a França i a Suïssa projectes, actuacions i activitats estratègiques el divendres 11 de juliol es van lliurar les beques excel·lents eh, i el Teatre Municipal al Jardí Eh, se celebrar un acte per, de suport al, al dret de, al dret a decidir i seguidament vaig anar a la nit al concert inaugural del Festival de, de Paralada. El diumenge 13, a la piscina descoberta, hi havia com cada any el mullet per l'esclerosi, el dilluns 14 de juliol eh, vaig acompanyar una comissió de cultura del Senat a eh, la visita de la casa natal de Salvador Dalí per eh, estudiar formes de col·laboració per eh, ja engegar el projecte de la seva museïtzació i que sigui visitable al públic. El dimecres 16 de juliol a FICERSA es va lliurar la certificació ISO del sistema de gestió de qualitat a l'empresa i a la tarda vaig visitar veïns de la marca de l'AM. El dijous 17 eh, vaig fer diverses rutes del bus urbà eh, per comprovar de primera mà les opinions que tenen els usuaris i, a la, i seguidament el de matí també vaig reunir-me amb la cònsul de Romania a Barcelona que es va interessar per la població romanesa empadronada a Figueres i per la seva situació el divendres 18 de juliol es va signar conveni amb l'associació Comerç Figueres pels centres comercials de cel obert i al Castell de Sant Ferran es va inaugurar l'exposició que encara em sembla que, és, que hi és present el, sobre el treball de la Comissió Europea Uh, i un debat també sobre el diàleg amb els ciutadans sobre el futur de la Unió Europea. El dimarts 22 de juliol, al vespre, vaig reunir-me amb veïns del carrer Sant Pau i carrer Sant Josep. El dimecres 23 de juliol vaig assistir a la celebració del 20è aniversari de la residència als Arcs que pensen fer una celebració més institucional el primer d'octubre, però aquell dia era el mateix dia que s'ho havia obert, fa 20 anys, i feien una petita festa pels avis. El divendres 25 de juliol es va inaugurar la Casa Empordà, l'exposició promoguda per l'Agència EFE per la Patronat de Turisme de la Costa Brava, el de l'E-Breaking News, i el dissabte 26 de juliol es va inaugurar, el dissabte passat al matí, la presó, la, la presó del, del Puig de les Basses, en presència del de, molt honorable eh, president de la Generalitat Sennyor Tommàs, i a la nit vaig assistir al sopar i ball de, el, del barri de l'Horta de l'Hospital. Ahhir el, el de matí vaig assistir a la signatura del Convenim Catalunya Caixa per eh, promoure l'ocupació d'habitatges per destinar-los a lloguer assequible. Seguidament al vespre es va fer aell mateix una reunió amb veïns dels carrers Soldiszem, Santa Llucia i Sant Rafer, per parlar d'aquests recent canvis en la mobilitat de la zona i aquesta pacificació del, del trànsit en aquests carrers i després vam anar fins als carrers Port de la Selva, Mollet de Paralada i voltants a tocar la via del tren també per conèixer la seva problemàtica concreta en aquell barri. Aquest seria una mica l'activitat institucional a banda de, de visites a despatx de, que he fet en aquest, en aquest mes de, de juliol. El punt segon de l'ordre del dia seria la proposta relativa a aprovar inicialment un expedient de suplement de crèdit per transferència de crèdit entre partides pressupostàries i de generació de crèdit per la subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya pel programa Treball i Formació d'Ajuts a la Contractació de Persones perceptores de la renda mínima d'inserció. Té la paraula el primer tinent d'alcalde i regidor d'Isenda, el senyor Manel Toro. Moltes gràcies, caldessa. Bé, llegiré, com sempre, el que són les altres de partides que es creen les següents adquisició de mobiliari d'oficines per import de 25.000 euros el personal temporal treball i formació del PIRMI 2014 65.450 les assegurances socials del treball i formació d'aquest PIRMI de 23.032 i formació dels programes de treball i formació d'aquest mateix concepte per 990 els ingressos que permeten aquestes altes de partides són la subvenció del SOC per treball i formació per import de 89.472 i la baixa de partida de despeses del Comitè de Prevenció i Seguretat per import de 25.000 euros, que ha estat precisament a petició d'aquest comitè que s'ha traspassat aquest import a inversions per adquisició de d'oficines destinat al personal. Molt bé, hi ha alguna intervenció? Doncs entenc que s'aprova aquest punt per unanimitat. El punt número 3 de l'aula del dia és el dictamen relatiu a sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat pròrroga pels anys 15, 16, 17 i 18 del programa o del, del Pla d'Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres. Uh, com diu el text del dictamen, uh, s'ha més per part del coordinador del Pla d'Intervenció Integral del Centre Històric informe per la sol·licitud del Departament de Territori i Sostenibilitat d'una pròrroga extraordinària de 4 anys, 2015, 2016, 17 i 18, per seguir amb l'execució d'aquest pla d'intervenció integral del Centre Històric de Figueres, que es ve desenvolupant des de l'any 2008. Aquest pla, d'acord amb el que es posa la part expositiva d'aquest dictamen, manifesta, entre altres coses, que eh, fins ara s'ha justificat un 36,20% de l'import total d'aquest projecte, que fins ara la Generalitat ha pagat justificacions per import només del 32,04% del total justificat i que degut a aquests retards acumulats i al baix ritme d'execució per la poca disponibilitat pressupostària motivada pels endarreriments en els pagaments per part del fons de foment del programa de barris és necessari un allargament dels terminis de l'execució del pla d'intervenció integral amb la corresponent modificació del pla econòmic financer i aquest nou pla econòmic financer es basa en una ampliació del termini per a l'execució de les actuacions sense modificar els imports d'aquestes. Per tant, es manté la subvenció total atorgada, però el que es fa és allargar o estirar l'execució d'aquest pla. Vistos tots aquests documents que acompanyen l'informe i el dictamen, eh uh, i etés el que disposa el decret 369/2004 que desenvolupa la llei 2/2004 de millora de barris la Comissió Informativa de Territori i Serveis a les Persones proposar a l'Ajuntament en ple l'adopció dels acords següents. Primer, sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la pròrroga pels anys 2015, 16, 17 i 18 per l'execució del Pla d'Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres d'acord amb el nou Pla Financet Junts que contempla aquesta ampliació de terminis. I, segon, Facultat d'Alcaldia Presidència, per l'adopció de tants actes i gestions com calguin per l'execució dels acords anteriors Sí, senyor Font Gràcies el, el vot de la CUP serà positiu tot i que en, en més d'una ocasió hem manifestat que no compartim algunes de les prioritats que té el govern pel que fan a l'aplicació del, del pla de barri sobretot per la, pel pes específica que actuacions com la, el soterrament de contenidors i coses d'aquestes tot això entenem que sí que és important doncs, no renunciar i, i poder-lo continuar tirant endavant. El que sí que ens agradaria és, en la mesura del possible, si, si es podria una, demanar una actualització dels objectius d'aquest pla de barris. Entenem que la situació, sobretot social del centre, ha canviat bastant des de que es va començar a tramitar fins al moment. La situació econòmica de moltes de les famílies Han empitjorat moltíssim i ens agradaria que, en la mesura del possible, si doncs, intentés actualitzar i, i posar al dia aquest pla de barris, que, que, això, que, es, que actuarà en una situació que no és la que es va preveure en el seu moment. Senyora Mata no? Ben en resposta a la, a la petició formulada pel senyor Font no hi tinc inconvenient eh, podem tenir una reunió amb el gerent d'urbanisme i amb el coordinador d'aquest pla senyor Miquel Oliveres en concret a veure quines possibilitats tindríem d'actualització d'objectius més enllà d'aquest estirament o allargament del, del que és ben bé el pla econòmic financer i les etapes Entenc que s'aprova per unanimitat aquest punt doncs queda aprovat el punt número 3 de l'ordre del dia i passaria amb el 4, que és el dictamen relatiu a contractar a Covinevent S.L. per la venda d'entrades pel sistema telemàtic. Té la paraula el segon tinent d'alcalde i regidor de Cultura, el senyor Josep Maria Godoi. Moltes gràcies. Es proposa doncs, això contractar aquesta empresa Covinevent per poder fer una gestió moderna de les, del servei de venda d'entrades al Teat de Jardí mm -hmm. uh, és un sistema que fan servir des del Gran Teatre de Liseu, l'Auditori o Festival Acústica o Festival de Parlada uh, i per tant uh, creiem important uh, poder fer es passa per ple bàsicament perquè és, uh, el, el cost total és de 17.895 euros i una part es pagaria en pressupost 2014 i l'altra haurem de fer una partida per 2015, aquesta és la raó per la qual es passa per ple. Per tant, és una empresa, aquesta Covinaments CL, que està ubicada al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona i per tant proposem això, contractar uh, Covinament per la benentrada per al període d'un any a partir de la data d'aprovació del contracte per un import total de 17.895 euros més IVA, dels quals 7.435 euros amb 45 van a càrrec a un a partir del 2014 i els 14.217 euros amb 50 cèntims amb viva inclòs, amb càrrec al pressupost 2015. El pagament s'ordenarà per prèvia presentació de les factures corresponents. Aquest contracte té la consideració de contracte administratiu menor de subministrament. Eh, notificar la present resolució a l'interessat i facultar l'alcaldessa eh, per la realització de actes i institucions com es per l'execció dels acords anteriors. És un programa eh, realment eh, modern que ens permetrà, doncs, per una banda, en el públic de, eh, que tant pugui anar al teatre tant al jardí com al cate com si fes falta algun altre tipus d'aforament doncs tenir una gestió una compra de les entrades molt més fàcil sense haver de fer cues el primer dia que es posi a la venda d'entrades eh, i fins i tot per qui ho compri per internet amb no havent de, de pagar l'euro 75 que fins ara s'havia de pagar de comissió que ara es feia en aquests moments si li sembla bé per tant Señora Mata. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el, el sentit del nostre vot naturalment serà afirmatiu. Eh, des d'aquest grup municipal, en el seu moment, havíem fet crítica de com era la gestió de les activitats en els centres cívics, que també era una gestió molt de cues, molt d'anar-hi allà a passar l'estona la, la gent que podia, i també doncs, havíem vist amb preocupació doncs, aquelles cues llargues a la plaça Josep Pla eh, d'hores, perquè a vegades havien sigut més més, més que, que minuts, sinó que eren hores, per tant, el nostre vot serà totalment favorable i, a més a més, doncs, felicitar pel fet que sigui una empresa gironina i que sigui, doncs, una, o sigui capital, recursos doncs, eh, si no poden ser portoneses, com a mínim que siguin, que siguin gironins Molt bé, per tant entenc que he aprovat aquest punt per unanimitat El punt número 5 es deixaria sobre la taula atès que semblava que hi havia alguna objecció en el procediment de la seva elaboració hi havia algun informe del, del secretari per tant considerem convenient deixar-lo sobre la taula i repassar aquest, aquest procediment era relatiu a un conveni de col·laboració amb la Galeria d'Art Dolors Ventós que sembla que el fons era lícit però la forma hi havia alguna cosa que, que s'hauria de fer d'una altra manera per tant, deixaríem el punt número 5 sobre la taula i el punt número 6 és el dictamen relatiu a aprovar un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Begú l'Ajuntament de Palafrugell la Fundació Josep Pallac per promocionar els Premis d'Educació Josep Pallac Té la paraula el segon tinent d'alcalde i regidor d'Educació el senyor Josep Maria Godoi Moltes gràcies alcaldessa doncs eh, es tracta senzillament de posar eh, en valor eh, el, per una banda el Premi Josep Pallac que portem deu edicions des de Figueres i afegir uns eh, premis nous que cre es crearien des de l'Ajuntament de, Pal de Palafrugell i l'Ajuntament de Begur. En aquest cas, eh, en aquest Premi Nacional d'Experiències Educatives de l'Ajuntament de Figueres, s'hi afegiria el de Palafrugell, que seria Premi d'Articles Periodístics, i el de Begur Premi de Narrativa Juvenil. Eh, en aquest conveni que signem, doncs, per una, eh, no inclou cap despesa, senzillament és un conveni de bones intencions per donar valor i més potència a aquests premis eh, es reconeix doncs, la importància de, de Figueres eh, perquè en, en el punt 8, per exemple el conveni posa, es podrà fer en un sol acte o en actes per separat per cada un dels premis i en cas de fer-se en un sol acte aquest, aquest tenia lloc a Figueres en cas de fer-se per separat cada ajuntament podrà fer-ho segons que ho porto, eh, és un exemple de que Uh, com a premi de l'Ajuntament de Figueres es reconeix per part dels altres ajuntaments uh, la Fundació Josep Pallac en aquest cas estaria inclosa en cada un de, dels jurats de, de, dels premis i la, la difusió i la propaganda doncs es faria conjuntament uh, amb els tres ajuntaments i per tant es donaria molta més potència bàsicament doncs, es tracta senzillament d'aprovar aquest conveni uh, segons el text que, que els que els acabo de resumir molt breument. Hi ha alguna intervenció? Doncs quedaria aprovat per, per unanimitat. I el punt número 7 és el dictamen relatiu a aprovar un conveni de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament, també per portar a terme el projecte singular endavant d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària de l'Institut Ramon Montaner. Té la paraula el segon tinent d'alcalde i regidor d'educació, senyor Josep Maria Godoi. Si li sembla bé, eh, si bé podíem fer junt el 7, o 8, el 9 i el 10, ja que tots és el, el mateix, és el, en aquest cas en el, en el punt número 7, és la creació d'aquest conveni eh, per al projecte singular amb Ramon Montaner, però en el cas dels altres tres són pròrrogues d'aquest mateix tipus de conveni eh, eh, i en aquest cas doncs, dir que els projectes singulars doncs, són aquests projectes que ja n'hem parlat moltes vegades, en aquest cas de, amb el nom d'endavant eh, a l'Ajuntament d'Ai ah, a l'Institut Ramon Montaner L'objecte principal d'aquest projecte és donar suport als alumnes des de tercer curs de l'educació secundària obligatòria que presenten dificultats d'aprenentatge, desmotivació greu, perill d'absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d'actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum per la seva integració escolar, social i laboral. Aquest conveni és un conveni marc i a partir d'aquí l'institut el que fa és posar-se en contacte amb diferents empreses pel qual Uh, i, aquest, uh, i, i amb aquest contacte es fa un conveni concret amb cada una d'aquestes empreses supervisat per l'Ajuntament de Figueres i els alumnes poden fer fins al 40% de l'horari lectiu en aquestes empreses eh? i en aquest cas com deia el punt és el conveni amb l'Institut Ramon Montaner el 8 uh, és el projecte singular Eina uh, amb l'Olivar Gran que és una pròrroga per el 14-15 i 15-16 15-16 el punt nou és un és el conveni amb la Format, el projecte singular Format amb els sendraços eh? en aquest cas només per 14-15 a de pròrroga i el punt 10 és amb la Salla de Figueres el projecte singular Escola Oberta 14, per els cursos 14-15 a i 15-16 a alguna intervenció? Doncs quedarien aprovats aquests quatre punts per unanimitat. I passaríem al punt número 11, relatiu a aprovar la concertació d'una operació de préstec amb CaixaBank S.A. Té la paraula el primer tenent d'alcalde, regidor d'Hisenda, el senyor Manel Toro. Moltes gràcies, alcaldessa. Efectivament, es tracta de concertar un préstec de 3.200.000 euros que es va informar ja amb el Pla Econòmic Financer que era la quantitat que hi ha permet absorbir totalment el romanent de tresoreria negatiu que quedava, les condicions del préstec és, tal com he dit, l'import 3.200.000, el termini és a 3 anys, amb un euríbor a 3 mesos, amb un diferencial de l'1,43%. És notori el tipus eh, que canvia des del 4 que teníem anteriorment en aquest 1,43%. La comissió d'obertura del 0,10% i la comissió d'estudi del 0,10% també no hi ha comissió d'amortització anticipada i el període de pagament és trimestral també demanarem a la direcció general de política financera la concertació d'aquesta operació de préstec de conformitat amb el que estableix la normativa i autoritzar l'alcaldia presidència per tots els actes que calguin un comentari a nivell de dades és des del 2011 fins ara hem amortitzat Eh, quelcom més de 20 milions d'euros en préstecs, a raó del 2011 5.622.000, el 2012 4.117.000, el 2013 5.718.000, el 2014 pagarem en total 5.288.000. Amb això, el pic màxim que havíem arribat de 45.273.000 euros d'endeutament queden a 32467. Això vol dir que de tot el que s'ha fet, hem pagat 12 milions més dels que hem concertat al llarg d'aquesta legislatura. Per tant, el endeutament en aquests moments es xifra només en el 71,70%, per sota del 75% que marca la llei com a límit mínim, eh? i estem per sota i, per tant, ja no necessitem ni la tutela financera de la Generalitat de Catalunya. Això, juntament amb el Pla Econòmic Financer i el Pla de Just, que es van aprovar, ens donen que eh, compleix l'Ajuntament ja tots els paràmetres eh, la regla de la despesa el, la eh, estabilitat pressupostària eh, i la, eh, el pagament a proveïdors eh, que en aquests moments es xifra amb 42 dies exactament els que eh, triguem a pagar a proveïdors per tant eh, entenc que són dades eh, correctes i positives que s'emmarquen a dins de lo que ens marca la legislació vigent, i l'ajuntament podem dir que els acompleix tots els requisits que en aquest moments marca la legislació. Senyofon, sí. Gràcies. de la seva explicació se n'extreu que a l'ajuntament de Figueres ha baixat l'endeutament perquè la Generalitat no ens ha deixat endeutar-nos i que la part positiva és que ara ja podrem tornar a endaltar-nos l'altra vegada perquè deixem d'estar tutelats som una mica hem, escèptics a, a, al voltant del seu optimisme. El vot de la CUP serà negatiu en aquest punt, hem, som conscients de que, de que el deute s'ha de demanar, el crèdit aquest s'ha de, de demanar perquè, perquè si ens ho demana la llei però eh, ho fem com a mesura de protesta pel fet que eh, el que fem és augmentar el deute que que els, que els figuerencs tenen amb, amb, el, amb els bancs només per tapar el forat que va deixar eh, la gestió de l'exalcalde. Eh, hem vist a la premsa com vostès presentaven aquest, el, el pla financer de manera triomfal parlant dels del grans resultats econòmics que, que ha tingut la seva gestió passant absolutament de puntetes o de fent veure que qui havia governat els quatre anys anteriors era un govern d'un altre color amb els quals vostès no tenen cap mena de relació i entenem que això és una, un acte d'hipocracia molt gros eh, si demanem aquest, aquest deute és perquè eh, prèviament les coses van fer molt malament si, si, si, si, si la caixa s'hagués tancat els anys que el, el senyor Vila i el senyor Uller portaven la, la caixa de l'Ajuntament de manera positiva, ara no hauríem hagut de demanar aquest deute perquè no tindríem el el romanent de desoria negatiu que arrosseguem des d'aleshores. Senyora Mata. Gràcies, senyora alcaldessa. El sentit del nostre vot serà l'abstenció, doncs, també en la línia del, del que comentava el senyor Font. És evident que necessitem crèdit perquè, si no, no tenim diners a caixa i, per tant, doncs, hem de continuar pagant factures. amb aquesta Jo entenc que és una mitjana, que deia el senyor Toro, de 42 dies, perquè ens consta que n'hi ha creditors doncs, que que han trigat força, força més a cobrar, com a mínim fins ara. Però en qualsevol cas, si són 42 dies reals, doncs benvinguda a sí, si aquesta notícia. I d'altra banda és això, és evident que ara estem sortint d'aquesta situació de molt de perill en la qual havia estat l'Ajuntament de Figueres, no fem altra cosa que complir les normatives vigents, per tant, crec que tampoc no cal fer-te un feliç, senzillament és fer el que hem de fer, que és estar a menys d'un 75% d'endeutament. Jo vull recordar que aquest Ajuntament ha estat durant anys sota la tutela financera de la Generalitat, hem estat amb una figura pràcticament assimilada a la intervenció està intervinguts, hem estat molt malament per tant és una bona notícia que ara estiguem normals però crec que no cal que obviar que hem estat en una situació econòmica de, amb els ulls sobreposats des de la Generalitat de Catalunya perquè estàvem realment amb números molt vermells i per tant jo crec que senzillament concretuar-nos que ara estiguem bé senyora, senyor el Sí, gràcies. Bé, nosaltres hi donarem suport perquè, bueno, això, tal com ha dit la, els companys, doncs no, no es pot fer d'una altra manera, doncs, que fer que presta per tapar doncs aquests de tesoreria que són 3.200. Està clar que si no sigues doncs, perquè la llei ho marca i així s'ha de fer, doncs, bueno, primerament encara estaríem amb 9 milions de romanent de tesoreria negatiu perquè els 4 milions i mig que es van aixugar va ser gràcies, com sempre dic, al pròpidors de l'Estat que es varen poder pagar a tota aquesta gent que feia molt temps que els se'ls devia i a més a més va fer que s'aixugués aquest romanent per tant, 4 milions i mig, tot i que era un préstec més aquests 3 milions i alguna cosa doncs, vostès surten aquí pictoriosos però realment no, perquè si no sigués per això continuaríem estant amb aquest romanent negatiu i a més a més això bueno, doncs, continuem pagant eh? perquè esclar, això són préstecs no? després vostè TV parla aquí dels 37 milions d'euros aquests que, que devíem i ara devem 32 aquests préstecs és perquè també s'han acabat s'han acabat perquè tocava, eh? acabava el plaç no perquè vostès hagin fet alguna cosa especial. No? Això és com aquell que té un préstec a casa, una hipoteca, doncs hi ha un termini i quan ja s'acaba el termini s'acaba. Però vull dir, vostè sempre, doncs, aquest triomfalisme que surt i fent aquestes declaracions es nota doncs, que estem ja en precampanya. No? I després bueno, també tot això és gràcies a, doncs, a aquests impostos i aquestes taxes que aquests tres anys s'han doncs, apujat, que molts ajuntaments doncs, no els havia fet i que bueno, l'altre dia vostè també va dir doncs, que de cares a l'any 2015 doncs, quedaran congelats. No? Jo crec que bueno, tot això també és perquè estarem doncs, ja en eleccions i queda bé, no? però en qualsevol cas jo crec que vostès han malgastat molts diners, vull dir, però molts, ja amb l'època anterior i s'han tingut, han tingut que, que, bueno, que reduir i aquest, aquest pla d'austeritat una mica forçat per, doncs, tant per l'Estat com per la Generalitat. Gràcies. Sí, senyor Toró, si vol respondre. Moltes gràcies, escaldessa. A veure, una qüestió. No m'ha semblat fer cap tipus de triomfalisme. Estem explicant, donant unes dades molt concretes eh, i que són Números canten, eh, senyor Almedo? Talilo de la Lilo? Eh, vostè ho posava en el seu article. El que passa és que vostè a de vegades desafina, eh? Amb el text de d'això, ja ho parlarem un altre moment. A veure, eh, efectivament, hi hem tingut una, una etapa en la que tots els ajuntaments, pràcticament tots els ajuntaments, eh, excepte molt honroses excepcions, han passat eh, situacions complicades una situació molt complicada ha donat que els ingressos a nivell arreu eh, s'han desplomat i això no ens ha passat en els ajuntaments, els ha passat a les famílies, els ha passat eh, pràcticament a tothom que eh, ja no solament que se'ls haguessin desplomat els ingressos, sinó que en molts casos van tindre situacions molt més agobians en el moment en què hi havia famílies senceres que no tenien cap mena d'ingrés. L'Ajuntament de Figueres va fer un esforç inversor molt important en el eh, quatrieni anterior, que eh, en algun lloc ha sortit de que érem els mateixos regidors, no érem exactament els mateixos regidors. El que sí que els hi puc dir és que en aquest quatrieni, el que portem ara, el 2011, 2014 fins al 15, eh, aquest equip és el que ha aconseguit portar l'Ajuntament a unes dades econòmiques positives, totes elles. En aquest moment moments complim tots els requisits legals i estem per sota, i això ens ha permès pagar aquests més de 20 milions amb amortitzacions, i ho hem fet, vostè ho comentava, doncs els hem pagat, i això són despeses del pressupost que no han anat destinades més que en aquest requisit concret. Hem estat submensos a tutela, bé, en la mateixa mesura que tots aquests altres ajuntaments que han tingut aquestes situacions complicades. No hem sobrepassat mai el 110% del percentatge d'endeutament que és el límit màxim per sobre del qual haguéssim estat sotmesos a tutela vam arribar a fregar en un moment determinat al 100 però no vam arribar mai en el al 110% des d'allà hem anat baixant en aquest moments estem en el 71% aquest any que ve estarem eh, bastant per sota ja en el 60 i escaig i no hi ha cap perill de que eh, ens en sobreendeutem a partir d'aquest moment perquè l'economia eh, tal i com definia l'alcaldessa Volem que sigui aquesta una, una economia sostenible, com hem vingut a en el llarg d'aquests anys, que ens han permès, a més de pagar totes aquestes amortitzacions dels préstecs, fer una economia més social en la mesura en què hem incrementat notablement les partides dedicades a lo social. L'àrea de benestar ha, ha, ha pogut ser dotada amb quantitats extraordinàries que en alguns moments m'han arribat, m'arriben encara, els gruixos demanaments de pagament per a fer front a necessitats cada un d'aquells documents significa una necessitat que està sent atesa en la nostra ciutat i això s'ha fet perquè des de l'Ajuntament hem pogut dotar aquestes partides, per tant sense triomfalismes, només amb normalitat dir que en aquests moments tenim una situació normalitzada a l'Ajuntament i que pretenem que es mantingui aquesta situació normalitzada realitzant inversions sostenibles Eh, eh, i fent una gestió del pressupost per aquest any que ve en què efectivament ja hem anunciat que congelarem els impostos i taxes eh, i eh, que per tant representarà que al llarg d'aquests últims 4 anys hem incrementat l'IPC o no hem incrementat ni tan sols l'IPC A m'agradaria per acabar aquest punt afegir que eh, la vida econòmica de l'Ajuntament de Figueres no comença l'any 2007 és a dir quan, quan un, un govern entra en un mandat es troba a l'endeutament concertat per altres eh, mandats d'aquests 37 milions que ens vam trobar el 2011 dels quals ara en són 32 són préstecs a llarg termini per fer inversions concertats per ajuntaments i governs de l'any 90, de l'any 95, de l'any 2000, de l'any 2005, perquè aquesta és la filosofia del que, el que són inversions, el que queda patrimonial, no, no el que és despesa corrent, el que queda a la ciutat es va pagant per a aquelles generacions que utilitzen aquestes inversions. Nosaltres estem pagant, i amb tota responsabilitat i sense cap queixa, inversions fetes en anys anteriors d'aquí, a aquest nivell d'endeutament. No s'havia arribat mai a un nivell de d'endeutament en aquest Ajuntament de Figueres del 73 71% que estem ara és, o sigui aquesta és la, la lògica i el que en diuen vostès mal malgastar diners durant el mandat anterior o tirar diners nosaltres en diguem gastar 52 milions d'euros en inversions que ens han permès en aquests anys de caiguda d'ingressos seguir fent inversions a la ciutat com es pot veure encara quan encara estem inaugurant projectes que es van pensar, dibuixar, contractar i, acabar, i en, en, el, en el mandat anterior i que, que s'han acabat ara que en un moment de caiguda d'ingressos si no s'haguessin pensat, començat, dissenyat i contractat en el mandat que vostès en diuen de la debacle o de, de, del malgastar ara no els tindríem això són 52 milions d'inversions que s'han pogut fer en aquests 8 anys i que han permès que, que, que la ciutat de Figueres segueixi tinguent una activitat i una inversió i tingui uns espais que no havia tingut mai això es concerta en préstecs a llarg termini, de manera sostenible que vol dir que les generacions futures pagaran allò que es va construir que són els que utilitzen aquesta és la lògica de l'endeutament i jo crec que els governs s han d'endeutar de manera sostenible, això sí, sem sempre que, que, que puguis, eh, que tinguis capacitat de, de retorn, que puguis tornar, que tinguis capacitat per anar tornant allò que vas... Invertir o que vas contractar en els anys anteriors i això és el que hem fet els que ens hem incorporat el 2011, el que van fer els que es van incorporar el 2007 i el, anteriorment el 2003 i a l'any 99 I, el, i això és la, la lògica de l'endeutament en els ajuntaments, tot el que estigui dins d'unes ràtios normals és absolutament normal i hem aconseguit atrapar a l'accés, de contractació que s'havia fet a l'any 2007-2011 amb una caiguda d'ingressos que va provocar un dèficit que hem hagut d'eixugar i que ens ha eh, limitat en certa manera en aquest mandat 2011-2015 això és la lògica de funcionament de l'economia d'un ajuntament sempre que es mantingui dins els ràtios no, no veig per què tots els mals comencen al 2007 i acaben el 2015 és el que no, no, no acabo d'entendre. Senny. Olmedo. Sí. A veure ja que esè parla d'inversions es podria enumerar, si es plau, si breument totes les inversions doncs, que s'han fet al llarg d'aquests anys que vostè dius. Home, breument no, perquè en tenim comptades més de 100. Eh, ara mateix, eh, si vol, i passaré per escrit, però justament quan estàvem fent balanç del, del Pla d'Acció Municipal, no, només ara, eh, del de pensant amb el, el centre de la ciutat, des del Passeig Nou fins a la Plaça Catalunya, fins a la reforma de la Plaça del Gra, la reforma de Caputxins, que ara s'està actuant, clar, tot això... Eh, la Casa Empordà m'entén tot això són inversions i per no dir-li més de 100 actuacions que s'han fet en aquests 8 anys això són inversions que queden a la ciutat els jardins puig-pujades això només espai públic després amb activitat n'hi ha molta més només perquè el que diu vostè seria un debat i sí que m'agradaria com no passés però només per dir ho la plaça del Gra va ser forçós perquè va caure i si no hores d'ara poder... sí. Va, sí, sí, és que realment, literalment, va caure alguna cosa i llavors, per força, es va tenir que coordonar i arreglar-lo. Bueno, no negarà no l'evidència. Bé, bueno, això és el, el, el que nosaltres pensem. A Llavors, la plaça Catalunya crec que va ser del plaer Zapatero, no? Vull dir, el senyor Pere Caselles que està aquí, vull dir que va ser finançat per al Planer vull dir que no va ser proponent. Bueno, sí, aquestes dues que ha vostè, jo li dic el què. La passar del Gra feia molt de temps que es tenia el que arreglar i fins que no va caure doncs, un parell de teulades que van dir ara sí o sí per força. Vull dir que, bueno... Eh? estaria igual, estaria igual vull dir que sí, però que estem parlant poc, de coses diferents no estem parlant de, no, no. de si s'ha d'haver de fer o sigui, no, no, s'ha fet o no s'ha fet no, no. és a dir, si demà hi ha una tormenta i cau un pont a la ciutat també l'haurem de fer però això són inversions la qüestió és com, com es financen aquestes inversions doncs amb préstecs a llarg termini o amb subvencions és la lògica de funcionament d'un pressupost municipal la qüestió és que siguin inversions que quedin a la ciutat i que els ciutadans en puguin gaudir ara, si s'ha fet a última hora o no s'ha fet a última hora, és igual, vull dir, tranquil·la que li passaré més de 100 actuacions que s'han fet aquest, el que tenim comptabilitzat totalment són 52 milions d'euros amb inversions, això sí que li puc passar el llistat absolut del, del que s'ha fet en aquests 8 anys si s'ha pogut pensar redactar, projectar o s'ha hagut de fer per urgència, sí vull dir, i de ja li dic, pot haver-hi una catàstrofe i haurem d'assumir unes inversions que et venen a sobre i que no comptaves però aquestes inversions hi són i s'han fet ja per acabar una, el, pla, el caputxins no? vull dir, a bueno, part de l'1 cultural després bueno, doncs no es va fer per exemple el centre cívic d'allà dalt Eh? Vull dir que del poble nou vull dir que sí, si vostè parla bueno, no, també m'ha dirà que no que no va ser una partida que estava destinada al centre cívi i també una gran de més de 200.000 euros no, no, jo no nego res senyora Almedo ah, no, no, no. es va ah, canviar no. el poble nou per una altra cosa per altres necessitats igual que, en, igual que se n'han fet altres d'inversions que no estaven previstes i que ara farem la reforma de la plaça del Montaner aviam eh, el, el pressupost i els projectes municipals es mouen d'acord amb les necessitats Eh, el que li puc assegurar que hi han aquestes inversions fetes i que l'endeutament respon al que s'ha fet, Això és el que és una lògica de funcionament absolutament normal. El que es va començar l'any 2007 s'ha pagat durant tots aquests anys i els venidrs i els que es va començar l'any 1980 s'ha pagat per les generacions posteriors. I això és el que permet a un ajuntament i a una ciutat anar funcionant tant de bo encara ens endeutéssim més sincerament perquè jo crec que és la manera que una ciutat tingui activitat i tingui dinamisme perquè la inversió pública també dona llocs de treball i crea llocs de treball hi ha alguna altra intervenció respecte a aquest punt? Doncs passaríem a la votació vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Resultats, senyor secretari, sisplau. S'han de més 19 vots, dígit afirmatius, un negatiu i una abstenció. Gràcies. amb el punt següent, que seria el número 12 relatiu a aprovar una proposta presentada per Figueres de Serveis S.A. Eh, per implantar un aparcament regulat en superfície a l'àrea central de Figueres a l'entorn de la plaça Catalunya. Té la paraula el regidor de Fires i Mercats, el senyor Jordi Masquef gràcies senyora alcaldessa pues, eh, tant com hem parlat en eh, diverses vegades en comissió informativa es tracta de la implantació de l'aparcament regulat en superfície a l'àrea central de Figueres a l'entorn de la plaça Catalunya eh, desgranem un moment la proposta es tracta de eh, la proposta s'emmarcaria dintre del carrer Castelló, des del carrer Blanc fins a la plaça del Gra bastant oferta de places aptes per diversos tipus de vehicles en concret 13, vehicle, 13 cotxes i dos eh, motocicletes el destí de les places seria l'estacionament d'alta rotació i de curta durada, amb un temps màxim de 20 minuts, adequat per a la logística de, ca... de càrrega i descàrrega de compres de particulars efectuades en l'equipament públic del mercat colindant de la plaça de Catalunya. A part d'això, voldria notar en relació a la memòria presentada pel gerent de FISERSA en quant a la justificació tècnica, repetir que és afavor... que l'objectiu principal d'aquesta àrea d'aparcament d'alta rotació és afavorir l'activitat econòmica creant rotació a l'extracionament als dies de mercat en un entorn que actualment no en disposa. En quant al funcionament, eh, aquest equip de govern proposa dos accions conjuntes. En primer lloc, en aquest eh, tram del carrer Castelló es permetrà l'estacionament de vehicles els dimarts, jous i dissabtes, és a dir, els dies de mercat, de les 7 fins a les 15 hores. I, eh, a part d'això, únicament serà de pagament, tal com manen, tal com manen les ordenances fiscals, de les 10 a les 13 hores durant aquest període de temps únicament es podrà aparcar durant un màxim de 20 minuts amb un preu màxim de 20 cèntims d'euro el 2020. -20, i a part d'això s'ha intentat millorar la proposta cosa que vam estar discutint en comissió informativa mitjançant el gravament o la gravació de la matrícula perquè no hi hagi la pillaria d'anar posant 20 cèntims 20 cèntims 20 cèntims també voldria fer menció a la justificació econòmica i financera, ja que la implantació d'aquesta nova àrea no tindrà incidència a l'actual equilibri econòmic del servei, ja que no es preveu haver d'incrementar el personal del servei de, de, de les àrees d'aparcament regulat. I, a més, l'amortització del parquímetre doncs, vindrà donat pels ingressos provenients d'aquesta zona. I, finalment, abans de passar als acords, voldria posar de manifest que que aquesta és una reivindicació de, de feta pels marxants no només de les necessitats dels marxants sinó, eh, o sigui, transmesa pels marxants però necessitats de del que són els consumidors eh, del mercat dintre del marc de les diferents reunions que el Departament de Fires i Mercats té amb l'objectiu de dinamitzar el mercat amb els diferents marxants nosaltres tenim unes reunions periòdiques vostès ja ho saben, eh, bàsicament amb l'objectiu de dinamitzar el mercat i tractar temes diversos com són els residus i aquesta va ser una de les reivindicacions principals dels marxants. És més, eh, hi va haver dos regidors de l'oposició que van venir en aquesta reunió i van poder veure que, que aquesta era la voluntat de, dels marxants. Eh, passaré a, a la lectura dels acords quan diu que la Comissió Informativa de Serveis Generals i Promoció Econòmica proposa el ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. 1. Aprovar la proposta presentada per l'empresa Figueres de Serveis ICA detallada de la memòria per la implantació d'aparcament regulat en superfície a l'àrea central de Figueres a l'entorn de la plaça Catalunya que s'adjunta amb les condicions que consten en l'informe tècnic amb un transcrit i que en cas de discordança entre el seu contingut i el de les ordenances preval l'establert a les ordenances municipals. Les actuacions s'hauran de dur a terme per la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis ICA d'acord amb les condicions d'explotació del servei i els seus estatuts i sota la direcció dels tècnics competents, així com el compliment de la normativa de seguretat i salut en les obres i la resta de la normativa que sigui d'aplicació. Dos, notificar aquesta resolució al gerent de l'empresa Figueres de Serveis de CEA, els tècnics que han emès els informes respectius a la Guàrdia Urbana i a l'interventora municipal, i tres, facultar l'alcaldia a presidència per l'adopció de tants actes i gestions com calguin per a l'execució dels acords anteriors. Senyor Foll. Gràcies nosaltres entenem i compartim amb el, amb el regidor la, la creença de que hi ha un problema ara mateix el, el que és al voltant del, del mercat de, de la plaça Catalunya, qualsevol persona que en, que en sigui clienta s'adona que constantment hi ha cotxes mal posats de gent que puja, que baixa, que s'espera que, que baixa un moment per comprar i tornar a pujar i per tant entenem que sí que hi és aquesta problemàtica compartim també que si volem fomentar una mobilitat més, més agradable per tots els figrencs, eh, no podem augmentar l'aparcament al centre de la ciutat perquè el que fem és fomentar el, el, el moure'ns en transport públic. No acabem de tenir clar si aquesta solució és, és la bona, ens preocupa una mica el tema de, de la senyalització d'una zona blava que servirà només unes, unes hores. En tot cas, eh, votarem, votarem afirmativament ara, donarem el, eh, doncs la, el nostre vistiplau, esperem que, que des de la regidoria s'estigui doncs, atent a, a, a canvis si, si són necessaris Hem, ho ha sigut en la tramitació del dictamen i també ho volem agrair això Hem, i esperem doncs, que, que acabi funcionant però demanem sobretot això eh, que siguem flexibles a l'hora de mirar solucions i sobretot a la, a la, a la que s'aprovin les noves ordenances fiscals doncs, doncs implementar aquest, aquest espai de, de 10 minuts i, i quadrado molt amb els, amb els horaris del, del mercat Senyora Marta. Gràcies, senyora Alcaldessa. El nostre vot també serà favorable. De fet, considerem, com deia el senyor Masquef, que aquesta, aquesta proposta dóna resposta a una petició llargament feta doncs, tant des dels marxants com també des, de, des dels usuaris. Eh, alguna cosa que no ens acaba d'agradar, eh, que sigui una zona de pagament. nosaltres ens hauria agradat doncs, que això fos una zona d'estacionament gratuït com hi ha tant de municipis que funcionen amb un disc horari que moltes vegades és proporcionat pels propis marxants perquè bueno, ens semblava que era una fórmula doncs, de favorir eh, la rotació més ràpida i també doncs, per donar joc en els, en els comerciants. Què passa? Doncs, que aquí un, un compromís, un conveni amb el pàrquing Saba doncs, eh, fa impossible, ens deien... Doncs, a proporcionar places en superfície de forma gratuïta. Ens, sembla, eh, ens semblava que volgut, des de l'equip de govern hauria hagut de tenir l'audàcia o la capacitat de negociació per fer entendre Saba, doncs, que ja no són places d'estacionament sinó que són places doncs, senzillament de, de carregar i de descarregar i això ho trobem a faltar i en, en qualsevol cas doncs, ho posem a la seva consideració de que quan sigui possible doncs, això es, es reformuli perquè ens sembla que per carregar i descarregar 10 minuts això no és un concepte d'aparcament sinó que és un concepte d'estacionament doncs, molt, molt breu. Una cosa que ens agrada és la recapacitació que han fet respecte doncs, a allò que ens van explicar en comissions que allò seria una zona d'aparcament permanent. Ens sembla que aquell espai, aquella plaça és un espai bonic, és un espai ciutadà, és un espai on no han d'haver-hi cotxes que eventualment dimarts, dijous i dissabte al matí que hi hagi cotxes que esperen que algú carregui un, un cabàs de... de de fruita ens sembla correcte però que mai mai allò esdevingui una, un aparcament en una zona que s'ha consolidat com una zona bonica, una plaça dura per a una plaça tanmateix un espai molt, molt ciutadà. En definitiva doncs, felicitar-lo per, per la recapacitació i per la, i, per la, i per la implementació de la mesura i en qualsevol cas veure què poden fer perquè un dia allò deixi de ser una zona de pagament ni que sigui una zona de pagament 10-20. Senyor Caselles. Sí, gràcies senyora Felip senyor regidor no, eh, nosaltres hi votarem que no tot i que estem, estem d'acord doncs, amb totes les necessitats que s'han expressat el que, el que ens diuen els marxants o el cada ha ser una zona de càrrega i descàrrega i a més a més li reconec que potser no tenem més remei que fer-ho així doncs, amb, amb aquesta forma de, paguem, de pagament aquests 10-20 cèntims i també li reconec que està bé que no es pinti però que dèiem que cada plaça està bé jo votarem que no també perquè tenim dubtes eh, no sé fins a quin punt aquesta qüestió del conveni podran queixar-se doncs, l'empresa d'aparcament per al fet de que siguin de 10 o de 20 cèntims que realment és un preu que no sé si ens ho podrien impugnar igualment no? perquè realment reconec que és, una, que és una, una cosa simbòlica jo crec que això ens hauria de fer reflexionar tots quan fem concessions quan privatitzem entre cometes o quan externalitzem serveis que llavors acaba que no som ben bé amos doncs, del que volem fer o de l'espai de l'espai públic nosaltres també votem que no perquè entenem que això, vulguis que no, implica una despesa pels ciutadans. Ens costa de creure, senyor Masquez, que amb aquests 10-20 cèntims es pugui cobrir la despesa del parquímetre i la despesa que vulguis que no i serà, d'haver d'haver-hi vigilants. No? Ens hagués agradat, potser, un intent, de, com deia la regidora, no, doncs, de parlar amb el pàrquing sàbada, que comprenguessin que era un, una càrrega i descàrrega, aquesta qüestió del disc horari, o fins i tot doncs, trobar la manera ja que a 10-20 cèntims jo entenc que l'Ajuntament assumeix despesa doncs veure si es podia convenir algun sé que s'ha aprovat algun cop i no ha sortit bé eh? però convenia a doncs, que amb el mateix aparcament doncs poguessin estar-hi doncs, els, els, els usuaris del, del mercat 10 o 20 minuts en aquest preu dintre de l'aparcament, no sé, ens hauria agradat una mica més d'esforç de, en aquest sentit tot això, a pesar del no entenem que a vegades doncs, el govern està, està molt condicionat. Gràcies. Senyora Almeda. Sí, des del Partit Popular, doncs, nosaltres plenament li agraïm tota la tasca feta nosaltres vàrem assistir vostè, bueno, érem els regidors que vàrem assistir a la reunió dels marxants i evidentment així ho vàren ho vàren transmetre no? agraïm doncs, també doncs, aquest canvi de posicionament perquè en principi doncs, eren més hores, eren més dies pràcticament era tot el dia i ara quedaran doncs, com vostè ha dit doncs, dimarts i dijous i dissabte no? jo l'únic que demano és que bueno, siguin capaços vull dir, fem una reflexió tots els ciutadans siguin capaços de, de complir doncs, si són 20 cèntims, així si són 20 minuts 20 minuts i llavors facilitar doncs, tant a l'empresa o fins i tot a la Guàrdia Urbana que també tindrà que intervenir. Només demano això que siguem capaços i que doncs, l'any vinent, de cares a les ordenances properes, doncs, puguem fer aquest 10 per 10. Eh? Gràcies. Senyor Maskep, si vols respondre. Gràcies, alcaldessa. Bueno, primer, lloc que agraïa als meus companys de consistòria la comprensió i el vot de confiança que que, donen el, que ens donen a l'hora d'implantar aquesta àrea d'alta rotació. També es volia fer uns petits comentaris en relació al senyor Font. Eh, Dir-li que efectivament per evitar els malentesos al final s'ha decidit no pintar en blau perquè ningú considerés que hi hagi una zona d'aparcament permanent i únicament hi haurà la senyalització vertical a més d'això eh, per evitar malentesos hi haurà una campanya de difusió durant els primers dies una campanya d'informació en els eh, usuaris dels, dels marxants en segon lloc eh, la senyora Mata en el, el preu ja sap el problema que hi ha i nosaltres hem intentat que sigui una cosa eh, simbòlica Eh, vam estudiar els preus del pàrquing Saba i efectivament per 20 minuts del pàrquing Saba eh, els 20 minuts primers del pàrquing Saba tenen un preu d'uns 90 i escaig cèntims d'euro amb el qual considerem que els 20 cèntims és una cosa eh, simbòlica a part d'això com deia el senyor Font eh, amb la modificació de les ordenances intentarem passar del 20, 20 al 10-10 i i finalment al senyor Caselles, dir-li que, que que la nostra intenció era conveniar amb Saba, no ha estat possible de totes maneres els marxants eh, tenen formes ingenioses de, de treure consumidors i en aquest sentit ells eh, en col·laboració amb l'Ajuntament sí que els clients més fidels regalen tiquets d'aparcament eh, és tot, gràcies Bé, passaríem a la votació d'aquest punt Vots gràcies. a favor? abstencions vots en contra Resultat, senyor secretari s'han de més 19 vots 17 afirmatius cap negatiu i to... perdó cap abstenció i dos negatius ens quedaria aprovat aquest punt número 12 i passaríem al 13 que és el relatiu a proposar a la Generalitat de Catalunya a les festes locals del municipi de Figueres i de l'antic municipi de Vilatenim per l'any 2015 com cada any, el Departament de, de Treball ens sol·licita que eh, acordem per ple el que seran les dues festes locals de lliure elecció dins de les 14 que hi ha l'any i això és el que faríem en aquest plenari proposant la fixació de com a festa local de l'any 2015 el dilluns 25 de maig festivi, festivitat de Pasqua de Pentecost a Granada i el dilluns 29 de juny que s'escaurà amb Sant Pere l'any que ve el 2015 com a festes locals del municipi de Figueres per l'any 2015. Establir també que per l'antic municipi de Vilatenim la celebració per l'any 2015 de les mateixes festes locals que per Figueres i facultar l'Hacaldia Presidència que faci tants actes i gestions com calguin per l'execució de, dels acords anteriors. Senyor Font. Gràcies. El vot de la CUP serà negatiu en aquest punt no perquè tinguem cap problema en concret en cap d'aquestes dates sinó perquè... Entenem que va ser hora de que, de que les festes locals es, es pensin en, en virtut de les necessitats que, que tenim en el moment actual i no de, de calendaris marcats fa milers d'anys. Entenem que la, festivitats com, com Sant Pere o Santa Greu sí que tenen un sentit històric a la ciutat de Figueres, però la Pasqua de Pentecostés no, no, té, un, no té sentit celebrar-la aquí a la ciutat i entenem que, que ja seria hora de que els calendaris s'escollissin això segons les necessitats que, que, és, que hi ha eh, a l'hora de fer els calendaris escolars o els calendaris de les, de les empreses. Mm. Bé, més enllà del, del fet concret dels dies que assenyalen com a festes locals, normalment se, se procura consensuar amb les escoles quins són els dies que els aniria més bé. I justament aquests dies són proposats per tots els directors de primària i secundària de, de la ciutat. No tant pel sentit de la festivitat, sinó que se sol encaixar amb divendres o dilluns. Per tant, aquests són els dos dies que han proposat les mateixes escoles de, de Figueres. Senyor Font. Sí, precisament per conèixer el tema de primera mà, sé com, com funciona això, en, en, a, les, a les escoles els hi arriben els dies ja perquè evidentment el que no fan és cada escola decidir-ho llavors els, els directors es troben i precisament, específicament pel calendari escolar, a finals de maig és quan menys sentit té, té una festa a Figueres, després de Setmana Santa, després de les festes de Santa Creu i, a, i quan, quan s'està costant el curs no volia allargar el tema, eh, senzillament perquè crec que és una reflexió que hem de fer, de, de decidir entre tots una mica de manera més, més racional el, el la distribució de les festes. Entenc que s'aprova per unanimitat o cal passar la votació. S'aprova per unanimitat? Ah, no s'aprova per unanimitat. Doncs votaríem aquest punt. Vots a favor? Vots en contra? Resultat, senyor secretari, si us sisplau. Seran més 19 vots, 18 afirmatius, un negatiu i cada extensió. El punt número 14 és el dictamen relatiu a aprovar l'adhesió a la pròrroga de l'acord relatiu a la contractació de persones aturades inscrites eh, com en demandants d'ocupació no ocupades en el marc dels programes que combinen la contractació i la formació promoguts pel SOC, pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Té la paraula el primer tenent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica, el senyor Manel Toro. Moltes gràcies. Bé, aniré directament en l'articulat el i els acords. El primer que és aprovar aquesta adhesió de l'Ajuntament de Figueres en aquesta pròrroga de l'acord signat en l'any 2013 adaptat a les noves convocatòries i a la normativa actual Relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants d'ocupació no ocupats en el marc dels programes que combinen contractació i formació promoguts pel SOC en base a l'acord pel diàleg social permanent de 31 de març del 2014 i, en conseqüència, aprovar les següents condicions per al personal contractat en aquests programes de treball i formació. Retribució serà de 850 euros mensuals més la part proporcional de les pagues extraordinàries per a una jornada completa de 37 hores i mitges setmanals que inclou com a temps de treball efectiu un temps de formació. La indemnització per finalització del contracte serà d'11 dies per any treballat per als contractes que finalitzin el 2014 i de 12 dies per als que ho facin el 2015 o la part proporcional en cas de contractes de durada inferior a l'any. Condicionar l'execució d'aquests programes i la contractació del personal a la concessió de la corresponent subvenció per part de la Generalitat de Catalunya i notificar l'adhesió d'aquest acord a la Federació de Municipis, a l'Associació Catalana de Municipis, Comissions Obreres o a UGT i a la Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, autoritzant l'alcaldia per tots els actes i gestions que calguin. Hi ha alguna intervenció respecte a aquest punt? Doncs quedaria aprovat per unanimitat i passaria amb el punt número 15, dictamen relatiu a aprovar i rendir el compte general de l'Ajuntament referit a l'exercici pressupostari de 2014. Té la paraula al primer tenent d'alcalde i la regió d'Hisenda, senyor Manel Toro. Bé... Eh un any més eh, després d'haver fet la liquidació del pressupost correspon haver formulat aquest compte general de l'exercici del 2013 eh, quina formulació ha estat realitzada tota la documentació ha pogut ser examinada i en aquest moment tocaria aprovar i rendir aquest compte general de l'Ajuntament de Figueres referida a l'exercici pressupostari del 2013 en els termes explicitats d'aquest dictament i que queda d'algunament justificada i que es troba integrada pels documents legalment exigits d'acord amb el que preveu la normativa aplicable, autoritzant l'alcaldia i presidència per a la realització de tots els actes i gestions que calguin. I bon profit. Senyor Font, sisplau. Gràcies. El... Des de la CUP farem una abstenció, no... no perquè tinguem cap pega amb aquests comptes, són els que són, al canvi de la fi, però si no, si d'aquest no, no és la gestió econòmica que haguéssim portat a terme nosaltres, no que haguessin els resultats que haguéssim tingut i, per tant, ens abstindrem. Senyora Mata, senyor Casella, senyora Almedo, tenen alguna intervenció al respecte. Eh, doncs cal passar la votació. Entenc. Vots a favor? Vots en contra? Abstenció? Resultat, senyor secretari. S'han només 19 vots, 18 afirmatius, cap negatiu i una abstenció. Passaríem a les mocions d'urgència. Assumptes urgents no n'hi ha. Mocions d'urgència sí que se n'han presentat. Quatre per part de diversos grups municipals. La primera seria la relativa la proposada pel, eh, a nivell de societat civil per part del director de l'Institut Ramon Montaner senyor Francesc Canet i que hem recepcionat i que, i que proposem a nivell polític en els, els grups municipals de eh, tots, tots el, els, els grups municipals unànimament presents aquí en el plenari tant Convergència Juniors que Republicana la CUP iniciativa PSC i el Partit Popular de, de, proposant donar suport a la candidatura de l'Institut eh, Ramon Montaner per ser honorat amb la Creu de Sant Jordi, distinció que atorga la Generalitat de Catalunya d'acord amb els mèrits que es detallen a l'annex que ha incorporat la mateixa petició. Entenem que aquesta petició, formulada pel director de l'Institut Ramon Montaner és totalment de rebut, que sigui rebuda i que sigui apu apujada, recolzada totalment en l'atorgament d'aquest títol honorífic atorgat per part de la Generalitat de Catalunya la Creu de Sant Jordi fem fent una mica de memòria l'Institut Ramon Montaner el més antic de Catalunya l'Institut Civil Laic Públic més antic de, de Catalunya i que commemora aquest any el 175è aniversari que fou condecorat amb, amb la fulla de Figuera de Plata en el seu moment per part de la ciutat i que ara per part de l'Ajuntament es vol recolzar la condecoració, l'atorgament per part de la Generalitat de Catalunya d'aquesta creu de Sant Jordi. Celebro també que sigui apoyat i recolzat per tots els grups municipals presents en aquest plenari que es convertiria pràcticament en una declaració institucional de suport totalment a que l'Institut Ramon Montaner eh, obtingui aquesta, aquest, aquesta condecoració. Llegiria íntegrament el text de la moció. Sr. senyor Francesc Canetti Coman, qualitat de director de l'Institut Ramon Montaner, exposa que el proper 1 d'octubre es compliran els 175 anys de la fundació del Col·legi de Humanidades, que més endavant seria l'Institut Ramon Montaner, que la creació va ser obra de l'Ajuntament de la Ciutat d'aquell moment, que va apostar per un centre de segon ensenyament públic amb menció expressa de la intenció de ser gratuït es van establir des del primer dia beques pels alumnes més necessitats, que al llarg de la seva dilatada història, el més antic de Catalunya, i el d'activitat ininterrompuda més llarga de l'Estat, ha desenvolupat una tasca que sovint ha transcendit l'àmbit acadèmic, ha estat seu de l'Escola d'Agricultura, amb brilló del Museu de l'Empordà, organitzador dels Premis Maria Àngels Anglada, esdevenint referent cultural d'àmbit ciutadà i comarcal que des del centre, que en el seu 150 aniversari va rebre la fulla de Figuera de Plata, de l'Ajuntament de Figueres, es presentarà candidatura a rebre la Creu de Sant Jordi de l'any 2015, distinció que atorga la Generalitat de Catalunya i que vol posar en valor la candidatura amb tot el suport de l'Ajuntament de la Ciutat. Per tant, el que sol·licita d'aquest plenari, que és el que atorgarem a continuació per unanimitat de tots els presents, és que es doni suport a aquesta candidatura de l'Institut Ramon Montaner per sol·licitar que sigui honorada, honorat aquest institut amb la Creu de Sant Jordi. Per tant s'aprova per unanimitat aquesta moció. Hauríem d'aprovar la urgència, dir el senyor secretari aquí davant lurgència entenc que s'aprova per unanimitat i el contingut de la moció també queda aprovada per unanimitat. La segona moció proposada pels grups municipals de Convergència i Unió del PSC, que Republicana a Catalunya i de la CUP i d'Iniciativa per Catalunya i del regidor no escrit, ens ho ha fet saber, malgrat en excusar la seva assistència en aquest plenari, ens ha fet saber també la seva adhesió a la proposta d'aquesta d'aquesta moció a la moció un moment que tinc desordenat aquí la moció en favor de la transparència de les, les administracions eh, públiques té la paraula en primer lloc la senyora, primera, la, la senyora Mireia Mata portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya Gràcies sen alcaldessa, eh tots aquí llegiré aquesta moció a la qual doncs tots els grups que si hagin que si hagin aderit amb, amb una petita esmena doncs, per tal de que el Partit Popular doncs, també s'incorporés. Jo vull recordar doncs que aquesta que aquesta moció doncs, té continuïtat amb una moció que en el seu moment la candidatura d'Unitat Popular va presentar al desembre del 2012, que ens serveix per, per dues coses. Una, doncs, per donar suport al tràmit tot just ara començat pel Parlament de, de Catalunya, pel Parlament de, del nostre govern, eh, de tirant davant una llei de transparència que serà referent i exemplar i que centrarà les bases de d'una transparència que ens ha de servir doncs, per l'etapa política que haurem de, de començar ben aviat i d'altra banda ens doncs, serveix també doncs, per recordar i reclamar aquell codi ètic doncs, que en el seu moment doncs, l'equip de govern va, va comprometre-se a impulsar i que s'ha quedat doncs, una mica dormint als no diures. Pensem que ara és un bon moment doncs, per reprendre aquesta per enderir-nos en aquest compromís del Parlament de, la, de Catalunya i, d'altra banda, doncs per fer la nostra feina a nivell municipal. Tot llegit, passo a llegir la, la moció, que diu així. El nostre país viu immers en una greu crisi econòmica, social i també en una crisi de valors que fa necessari un procés de regeneració de models de les administracions públiques. Els greus casos de corrupció fan que el conjunt de la ciutadania acabi posant a tothom en el mateix sac. I l'existència d'alguns casos de corrupció, també en l'àmbit local, provoca la sensació que tota l'administració en el seu conjunt estigui immersa en una corrupció sistèmica cal acabar amb aquesta sensació perquè si volem construir una societat on certes conductes estiguin erradicades i mereixin un rebuig social no pel conjunt de la gent que honradament gestiona l'administració pública sinó per aquells que aprofitant la seva condició de càrrec electe en fan mal ús el Parlament de Catalunya ha aprovat en sessió de 27 no, no és, 27, és en 27 en sessió de 24 de juliol de 2014 la llei de transparència que estableix un seguit de mesures en aquesta línia L'administració local, com administració més propera a la ciutadania, pot ser un punt on arrenqui aquesta transformació política que ens cal. Segurament els ajuntaments no disposen de les eines legals necessàries, però tanmateix poden convertir-se en motors dinamitzadors d'aquests canvis. D'una banda, reclamant els poders legislatius l'aprovació de noves normes o el compliment de les existents. I per altra, aplicant canvis en el funcionament diari que permetin introduir mecanismes de major proximitat i transparència. Per tot l'anteriorment, el ple de l'Ajuntament de Figueres vol aprovar els següents acords. Primer, aplicar de manera estricta i tan aviat com entra en vigència la llei de transparència aprovada inicialment pel Parlament de Catalunya a data 24 de juliol de 2014. Segon, impulsar un codi ètic i d'austeritat que catalogui i reglamenti l'ús dels espais i mitjans públics, incluent-hi vehicles oficials, els regals i els convits institucionals i estableixi mesures que fiscalitzin l'oportunitat i les despeses dels viatges oficials. Tercer, manifestar la voluntat d'establir pressupostos participatius en l'àmbit local on el ciutadà pugui actuar com a agent decisori sobre l'ús i destinacions de determinats projectes, destinant una part del pressupost municipal a fomentar els pressupostos participatius. Quart, impulsar la creació d'un Observatori Ciutadà Municipal, una plataforma formada des de la societat civil que velli per la transparència a nivell local. I cinquè, fer arribar aquest acord a la presidència del Parlament de Catalunya, a tots els partits polítics amb representació al Parlament i als organismes de treball en matèria de transparència. Aquí, eh, senyor secretari, no sé si vostè disposa de la mateixa còpia que jo he llegit, perquè hi ha un, hi ha un punt en què el Partit Popular doncs, hem transaccionat que hi hauria un tema que, del qual em faríem omissió, que Era la menció al nou país. Eh, teníem diferents punts de vista i per tal de que aquesta moció fos aprovada per unanimitat. doncs eh, hem acordat eh, obviar un, vol, un, un nou país. perquè pensem que tant si el país és nou com si el país és vell, la transparència, la transparència i l'edat doncs, han de ser, han de ser un, un, un, pilar, un pilar de base. Per tant, crec que caldria fer una esmena al text. És el segon paràgraf la primera ratlla sí. I aquest, eh, o sigui, eliminaríem un país nou eh, i quedaria d'un redactat de la següent manera ja que si volem construir una societat per tant el construir un nou país vol dir també aquest no sortiria el text. No, ja que sí, volem construir una societat on certes conductes intervencions Sí, senyor Caselles? Senyor Font, comencem. Gràcies. El vot de la CUP serà positiu, afirmatiu. Com ha esmentat la senyora Mataders, és un tema que no tot si havíem portat al ple. El de fer pressupostos participatius ha sigut una cosa que hem anat reclamant amb insistència. Tenim una política molt estricta pel que fa a convits institucionals i també recordar que el tema dels vehicles oficials va ser sol·licitat aquí fa un parell de plens i se'ns va comentar que se'ns passaria la, la informació doncs esperem que d'aquí no gaire doncs ja ja la rebem Senyor Casellas Sí, gràcies a nosaltres senyora Mata i resta de companys també hi hi votarem a favor, estem plenament d'acord però no em puc estar de recordar-los i demanar-los doncs, que la transparència la, la practiquem amb exemple els regidors d'aquest Ajuntament soc al cap d'un any o un any i mig l'únic regidor que ha penjat les tres darreres declaracions de renda en la pàgina web de l'Ajuntament jo entenc que cadascú té la mesura de, de lo públic on li convé per tant doncs, si la renda és conjunta o si no es vol que surtin altres ingressos doncs jo ho entenc perfectament, però el que, el que té a veure amb, doncs, amb la decoració de béns que es tenen o amb el que és les retribucions que es perceben des de l'Ajuntament, jo penso que entre tots fer permetin que ho digui si, podrien fer un pensament i posar-ho també a la pàgina web. Ja els insisteixo i entenc perfectament que no s'arribi, el que per mi no és un extrem, però pot ser-ho per algú, però la, la transferència crec que han de practicar-la doncs, tots amb l'exemple dels primers de tots. Gràcies. senyora Almedo. Sí. Bé, senyor Casellas, ens sembla molt bé que vostè parli de la transparència i si vostè vol posar les seves declaracions de renta, me sembla perfectíssim. Ara tampoc, els que no els la volem posar, no ens trati que no són transparents. Nosaltres, aquest, eh, el Partit Popular, quan vàrem entrar, doncs vàrem fer una declaració dels béns que teníem i quan sortim de regidors doncs, bueno, llavors tornarem a indicar doncs, si és que marxem amb alguna cosa que no, no ens tocava, no? Però vull dir, considerem que som prou transparents, però cadascú decideix el que, el que li sembla. Gràcies. Gràcies. Senyor Almedo, alguna cosa més sobre la moció? No. Ah, vull dir, no, no, era, era, era aquesta no, la seva intenta. Gràcies. gràcies per haver canviat doncs, aquest petit, aquestes dues frases gràcies. i donant suport. Va. En nom del, del grup municipal de Convergència i Unió, el senyor Torro el portaveus. Moltes sí. gràcies, alcaldessa. Des de Convergència i Unió estem totalment a favor d'aquesta eh, moció en tots els seus punts. Eh, el moment en què entri en vigor aquesta llei de transparència, que sigui aplicada de la manera en què estableixi aquesta pròpia llei i que personalment cada un de nosaltres i cada una de les persones que ens dediquem a la política que faci aquest esforç per eh, ser i aparentar tot allò que eh, ha de regenerar aquesta vida política. En el punt segon, parlem d'impulsar el codi ètic i d'austeritat en el que efectivament hauríem de recuperar aquell que es havia implementat des d'aquí mateix de l'Ajuntament i probablement, o més ben dit, de manera efectiva, eh, el síndic de greuges que vetlli per l'aplicació d'aquest codi ètic eh, i que aquest síndic de greuges, de greuges o síndica que eh, se'ns incorpori ja ben properament i que pugui fer aquest seguiment d'aquest codi amb totes les seves circumstàncies. En quant al punt tercer, manifestar aquesta voluntat d'establir pressupostos participatius, és una dada que hem fet en, term... en punts concrets del pressupost en tant que les subvencions es fan i s'etorguen es... per concurs, en tant que a Barraques es fa un procés participatiu, en tant que el Comitè de Seguretat intervé en la determinació de les partides que li corresponen. De fet, avui en la modificació de crèdit aquest Comitè de Seguretat ha manifestat la seva voluntat de fer una modificació en aquest eh, pressupost eh, i eh, per aquest any 2015 pensàvem i volíem i hem debatut ja incorporar una part de les inversions en aquest procés participatiu de tal manera que s'estableixi que des de la ciutadania des dels barris puguin debatre i puguin opinar sobre aquestes inversions quines haurien de ser per als mitjans que es regularan eh, reglamentàriament eh, però que permeti que hi hagi aquesta opinió per part d'entitats ciutadanes eh, i eh, barris per determinar quines haurien de ser aquestes inversions. I per tant, eh, repeteixo, crec que és una eina i és un calcom que ara més que mai ens toca fer eh, i que només ho podem fer amb la feina diària, amb el nostre fe de cada dia, demostrant perquè eh, perdre eh, la credibilitat és molt senzill Eh, i eh, guanyar-se-la ens la guanyem un dia a darrere a l'altre fent aquesta la nostra feina pensem que i el que hem revertit moltes vegades eh, hi ha alguns casos puntuals de eh, fets eh, deplorables però hi ha moltíssims eh, regidors moltíssimes persones que es dediquen al seu dia a dia en els ajuntaments, a les diferents administracions a molts casos sense cap eh, tipus de retribució o amb retribucions escasses i dedicant moltíssimes hores per tant, fem-ho i eh, votarem a favor d'aquesta moció amb els termes que ha està proposada. Per tant, eh, aprovem en primer lloc l'urgència, per unanimitat, en segon lloc l'esmena, per unanimitat, i tercer, passem a votar la, la moció, que entenc que també és aprovada per unanimitat de, de tots el, els grups municipals senyora Mata gràcies senyora alcaldessa bé jo crec que no en aquest moment però que ara un cop aprovada per unanimitat que crec que és la màxima força que pot tenir doncs, un acord en aquesta, en aquesta taula el que caldria és tot seguit seria doncs, marcar un calendari d'implementació i que això no dormi el son dels justos com tantes altres coses que han passat per aquest ple, sinó que hi ha efectes de pressupostaris, doncs a pressupostos 2015, a pressupostos participatius, el tram que sigui possible, i el codi ètic i la incorporació de la síndica i el de... l'Observatori de Ciutadà Municipal que es puguin ser coses com a mínim engegades donant, durant aquest mandat municipal. És totalment la, la nostra voluntat eh, de recordem una mica fent memòria el 2012 on sembla que era que es va impulsar aquest codi ètic que va quedar parat eh, per l'oposició en el contingut d'algunes no. coses però sobretot per la seva implementació que entenien que anava vinculada al nomenament d'un nou síndic de d'agreges municipal que és el que estem pendent i per altra part eh, pel que respecta a l'Observatori Ciutadà o als pressupostos participatius, totalment la, la voluntat d'incorporar-ho in, en els propers pressupostos la moció presentada per tots els grups municipals, també, a excepció del, del Partit Popular, que presentaríem com a declaració institucional, segons la consulta efectuada del senyor secretari, que ha manifestat que, és que ho podem presentar indistintament com a moció o com a declaració institucional. Es presentaria com a declaració institucional dels grups municipals de Ciu, del PSC, d'Esquerra Republicana de Catalunya, de la CUP, d'Iniciativa per Catalunya i, de, i del regidor Nordscrit, que és la relativa donar el suport a l'Assemblea Nacional Catalana i l'Òmnium Cultural per l'organització de la Gran B de l'11 de setembre d'enguany. Té la paraula. En aquest cas, hem quedat en Junta de Portaveus que, com a declaració institucional, proposaria llegiria aquesta declaració jo mateixa, com a alcaldessa, i diu l'Assemblea Nacional Catalana i l'Òmnium Cultural són dues entitats que representen de manera transversal la voluntat popular dels catalans i catalanes a través d'un moviment pacífic, democràtic, participatiu i inclusiu. Les dues entitats, de forma conjunta, han presentat la campanya Ares Lora. La mobilització més destacada de la qual serà la Gran V de l'11 de setembre de 2014 amb l'objectiu d'omplir la Gran Via de les Corts Catalanes i l'Avinguda Diagonal de Manifestants per la Independència. Totes dues avingudes es repartiran en trams que s'aniran unint fins a confluir a la Plaça de les Glòries Catalanes. La V, la Via Catalana 2014, començarà a les 17.14 i arribarà per una banda fins a la Plaça Pius XII i per una altra fins a la Plaça Ildefons Cerdà. El recorregut preví serà 11 quilòmetres. El dia 11 de setembre al matí hi haurà concentracions davant els ajuntaments en els 947 municipis del Principat. S'hi signarà el compromís de les entitats amb la consulta amb les... i a les 17.14 es farà la gran V de Via Catalana. A les 19 hi haurà un concert multitudinari a Barcelona i a les 20.14 una piulada en massa a la xarxa que expliqui el món que el dia 9 de novembre els catalans decidiran el seu futur. I per tot això, d'acord amb el que estableix el Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Figueres es presenta al plenari del Consell Municipal la següent declaració institucional expressar el nostre suport a l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnim Cultural per l'organització de la Gran D Baixa de l'11 de setembre d'enguany i la nostra voluntat de contribuir per aquesta organització sigui un èxit. Segon, reiterar el compromís de l'Ajuntament de Figueres amb l'expressió del dret a decidir dels catalans i catalanes, sigui quin sigui el seu origen i sigui quin sigui la seva llengua habitual. Tercer, remetre aquesta, aquesta declaració a les delegacions de l'Assemblea Nacional Catalana i l'Òmnium Cultural de Figueres. I vol haver-hi alguna altra intervenció per part de, de la resta de grups municipals? senyora Mata. Bé, gràcies se no caldes a bé comquer com a promotors o com a proposants d'aquesta de, de, declaració institucional doncs eh, ens congratulem del suport de tots els grups, menys el del Partit Popular eh, agraïm molt especialment doncs que s'hagi adoptat la fórmula de doncs, declaració institucional perquè pensem que és el que correspon amb temes de, de país que això va molt més enllà d'unes lletres sinó que ens... ens ens fa molt contents que o sigui la institució de l'Ajuntament de Figueres qui dona suport i demanar doncs, que en temes ja més pràctics i tal com formulem doncs, sí que intentem doncs, donar tant de suport com sigui possible a la l'ANC i Òmnium que ja des de fa moltes setmanes estan treballant de manera molt activa perquè això sigui, sigui un èxit, no només doncs, l'anada de Barcelona sinó també les activitats que puguem fer a la nostra ciutat per promoure per promoure la celebració d'aquesta diada tan especial senyor Borrego gràcies senyora presidenta nosaltres a part del vot no, en principi no volíem intervenir però sí intervindré perquè sobretot hi ha unes qüestions en la redactat que voldria deixar una miqueta clar I, eh, aquestes dues entitats amb tot el respecte que es mereixen com a entitats privades representen els socis d'aquestes entitats però no pot posar que representem de manera transversal la voluntat popular dels catalans i catalanes perquè els tres membres d'aquest grup també són catalans i catalanes i no ens representen per tant Uh, quan hi ha tot això de, de fer una voluntat declarar-se una voluntat popular recorda a vegades uh, moviments que democràtics s'entenen poc la voluntat popular s'expressa quan es van a les urnes i aquí que jo sàpiga uh, tant a Catalunya com a Espanya tenim el dret el dret d'anar a votar cada vegada que hi ha unes eleccions ningú ho priva però també vull recordar el que tant el president del govern com el nou secretari del Partit Socialista, el senyor Pedro Sánchez, han dit que no es podrà fer mai una consulta il·legal. I, per tant, també avui també estem contents de ser l'únic grup que votem en coherència. Gràcies. Passaríem a la votació de la declaració. Segueix el mateix procediment com una moció no normal. S'haurà de declarar l'urgència després de la declaració. Doncs aparem l'urgència per unanimitat en aquest cas o l'urgència la volen votar doncs l'urgència quedaria aprovada per unanimitat i passaríem el, a la votació de la declaració vots a favor vots en contra resultat, senyor secretari, si us sisplau. Eh, S'han de més 19 vots, 16 afirmatius, 3 negatius i cap abstenció. L'última moció eh, per urgència presentada, en aquest cas pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya de Figueres, en relació als fets ocorreguts a l'entorn de l'expresident Jordi Pujol. Té la paraula la senyora Maria Andrés Olmedo, portaveu del, del grup municipal del, del Partit Popular. Sí, gràcies. El grup del Partit Popular de Figueres presenta el pe d'aquesta Ajuntament de Figueres la següent moció, exposició de motius. Aquests dies s'han descobert uns, uns fets delictius relacionats amb les obligacions fiscals del senyor Jordi Pujol, expresident de la Generalitat de Catalunya, per via d'un comunicat on la persona esmentada reconeixia els seus incompliments i les necessàries falsetats sostingudes durant més de 30 anys. Nosaltres, així com creiem que tots els catalans, considerem aquests fets a la màxima gravetat, sobretot en relació al càrrec i honors que aquesta persona ha representat per a Catalunya i que en certa mesura segueix ostentant. Opinem que aquest consistori no pot mantenir-se al marge de l'imperatiu polític que, com a representants de la voluntat popular, tenim de reprovar en tota contundència qualsevol comportament desllall envers la ciutadania. Per aquests motius es proposa al pla de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Demanem que l'Ajuntament de Figueres conteni sense pal·liatius el delicte fiscal mantingut al llarg del temps i la manca d'honestitat i ètica que es deriven d'aquest així com la resta de conseqüències o gravetats afegides que puguin derivar-se de les investigacions posteriors. Que l'Ajuntament sol·liciti al Parlament en nom de tots els figuerents honrats que el senyor Jordi Pujol hi siguin reiterats els trataments de molt honorable així com el sou, les despeses i tota mena de privilegis que conservi actualment en qualitat d'expresident de la Generalitat. Aquest punt, de fet, havia dit abans ja de... que el treiem, eh? Vull dir, ara l'he llegit perquè és la nova, però jo ja havia dit abans a la Junta de Port en Veus que aquest punt el retiraven perquè ja aquest matí tot això sembla que ja s'ha portat a terme. Que l'Ajuntament s'afirmi amb l'aprovació d'aquesta moció amb la més ferma convinció que l'ètica ha de formar part intrènsica intr de les persones que ocupen càrrecs públics i que amb igual contundència els regidors d'aquest ple assumeixin el compromís de prendre l'actitud i les mesures al nostre abast per lluitar contra, contra comportaments com aquest que provoquen un irreparable desprestigi a la política i creem i creen un profund sentiment de decepció i pessimisme en la situació de dina. I, conseqüentment, demanem traslladar aquests acords, <coughs> perdó, aquests acords al govern de la Generalitat perquè realitzi els actes i gestions que calguin per l'execució dels acords anteriors. Senyor Font. Moltes gràcies. Um, quan vam rebre aquesta moció des de la CUP, el, el punt que trobàvem més interessant era el fet que l'Ajuntament sol·licités al Parlament la retirada de tots els, els tractaments específics i el sou i l'oficina de l'expresident. Um, això ja no ha calgut perquè ja ell mateix hi ha renunciat a, a, avui. Tot i així, des de la CUP votarem a favor de la moció perillosa. Um, en part perquè, perquè estem d'acord amb, amb, amb el redactat, creiem que no diu cap disbarat, però també que, perquè creiem doncs, que representa un, un exercici molt, molt, molt sincer i molt profund per part del Partit Popular doncs, de, de, de retracció de, eh, ahir va ser empresonat l'expresident Balear del Partit Popular, fa no gaire setmanes l'expresident de Castelló també va ser condemnat doncs em, em congratulo doncs que el Partit Popular eh, sigui especialment contundent contra contra, contra la corrupció. Senyora Mata. Gràcies, senyora alcaldessa. Uh, bé, uh, el nostre partit s'ha doncs, posicionat doncs, uh, clarament en relació a aquest tema i justament perquè el nostre partit ja ho ha fet i ja ho ha fet el lloc on ens doncs, sembla que ho ha de fer, que és el Parlament de Catalunya, doncs nosaltres pensem que no és un tema que s'hagi de debatre en un ajuntament. Uh, si aquest ajuntament hagués decidit uh, com diu l'exposició de motius reprovar amb tota continència qualsevol comportament deslleial jo crec que en aquest ple hauríem de fer un apartat permanent que fos a més de l'activitat institucional de l'alcaldessa, denúncies de comportaments deslleial envers la ciutadania perquè lamentablement estem en un estat i fins i tot en un país en què això no és poc freqüent i el senyor Font Adés ho comentava que només cal llegir el diari que cada dia n'hi ha de comportaments deslleials envers la ciutadania per tant pensem que no és el cas perquè els plens de... normalment ja s'allarguen prou, per tant com que ens sembla que una, s'ha fet allò que s'havia de fer dues, no es faci sistemàticament i tres, pensem que la justícia ha de fer el seu paper i que la presumpció d'innocència doncs, també ha d'existir, doncs nosaltres no votarem a favor d'aquesta moció tot i que evidentment doncs, hi ha punts que, en els quals doncs, podríem estar d'acord però no pensem que sigui el lloc eh, ni el moment de transaccionar ni de negociar senyor Casellas. Sí, gràcies, senyora Felip. Nosaltres tampoc hi donarem eh, tampoc hi donem suport. Al... Com he dit, eh, com he expressat també la Junta de Portaveus, per nosaltres, doncs, els punts que aquí s'exposen, el primer, això de que hi ha un delicte fiscal, doncs, mentre no hi hagi una sentència eh, que ho digui... No hi és? No. Ni presuntament ni no. No hi és. I ens sembla, doncs, que avui el dematí amb els aconteixements que hi ha hagut, avui en Jordi Bujol ja no és tot això que estem parlant, doncs en Jordi Pujol ha patit un, un judici popular, doncs que, que déu-n'hi-do déu-n'hi-do, i això ho poso sobre, sobre la taula perquè temps hi haurà, perquè el Parlament perquè l'Audiència Nacional, perquè tothom qui hagi d'investigar, doncs ho faci i s'arribin a, a les conclusions que portoqui, com s'està arribant d'altra banda, doncs amb molts altres polítics, amb un problema que ens està apretant molt al nostre país em sembla jo no és tant que aquest no sigui el lloc de parlar-ne hem parlat de moltes coses a vegades doncs, però em sembla que entre tots el que hem de fer és anar per feina desterrar la corrupció, fer neteja i no donar-hi tantes voltes i no fer-la servir per atacar-nos els uns als altres en una cosa que cada dia és pitjor i que es va desprestigiant tot plegat per això mateix doncs jo nosaltres votarem en contra i deixarem que les coses es vagin, es vagin, anar, es vagin aclarint per si soles que, que sembla que ja es va fent des del de grup municipal de Convergència Una, també hem dit en Junta de Portaveus que eh, ens vindríem a aprovar l'urgència d'aquesta moció malgrat que no, no compartim aquesta urgència però bé, per no defugir el tema i per obrir obertament el, el debat i no evitar el debat en aquest plenari municipal votarem l'urgència d'aquesta moció però no, no estem en absolut Uh, D'acord, um, uh, no, no amb el contingut de l'emoció, sinó en el fet de que s'hagi portat en aquest plenari municipal. No és el lloc on toqui fer el judici en el senyor Jordi Pujol, s'han manifestat els partits en seu parlamentària, el govern de Convergència i Unió, a l'executiu de Catalunya també s'ha manifestat una a un, s'ha manifestat el president Mas. Uh, el propi Jordi Pujol ha renunciat a tots els seus càrrecs a tots els seus honors i a tots els seus drets i realment el senyor Jordi Pujol des de divendres passat doncs està tinguent una condemna social uh, moral i personal que portarà a sobre la resta de la seva vida el judici legal ja li vindrà quan li toqui per tant eh, jo bueno, des de Convergència no i i jo com a alcaldessa veig un oportunisme realment que no, no m'agrada emportar aquesta moció en el plenari municipal tant de bo aquesta contundència que manifestava el senyor Joan Font de la CUP contra la corrupció fos en tots els casos, no només quan afecta a certes persones i més en el mateix dia en que el, el propi jutge Ruth acaba de tancar la instrucció del Carls Gürtel amb la, amb la imputació de 45 eh, persones, 26 del qual són càrrecs electes del, del Partit Popular. Per tant, tant de bo aquesta condemna fos igualitària, sigui quin sigui el partit del, del qual provingui la, les actuacions. No estem d'acord amb la forma amb com s'ha portat aquesta, aquesta moció ni, ni creiem que sigui lloc aquí en un plenari municipal, en un ajuntament, on calgui condemnar de, per, per, per endavant el senyor Jordi Pujol que ja tindrà com he dit, la seva condemna social la té des de divendres i la seva condemna legal a través d'una sentència la tindrà quan li toqui ell i la seva família per tant hi votarem, i votarem en contra per aquests motius sí. senyor Almeda Bé, vostè en principi la l'Ajuntament de Portaveus eh, bueno, ara ha canviat de posicionament però no volia votar ni l'augència gràcies al senyor Pere que estic parlant, no? Gràcies al senyor Pere Caselles i a la senyora Mireia Mata, que el senyor Caselles ha dit que bueno, que durant 10 anys eh, sempre ha trobat que de, eh, que les mocions s'han doncs, d'aprovar per urgència i llavors vostè ha ratificat, o sigui, que no ha sigut iniciativa seva. Això per una banda. Llavors, donar les gràcies al, al senyor Joan Font, el membre de la CUP, que donarà suport a aquesta moció. I bueno, nosaltres dic que els nostres, el del Partit Popular, estan a la presó i nosaltres, jo estic encantada, si és que el jutge ha dit, que no ha fet les coses ben fetes doncs el senyor Jaume Matas està a la presó per mi s'hi pot quedar bueno, fins que s'hi hagi d'estar sí. i el senyor Bárcenas i en fi tots i vull dir, aquests 44 si re, realment hi ha, un, una, hi ha una sentència que diu que són culpables doncs per mi s'hi poden estar eh? llavores bueno, ara no entraríem aquí al debat perquè seria inútil vull dir que hi ha l ex, l ex honorable, senyor president eh? i l'expresident senyor Jordi Pujol doncs ja aquí ja hagi de donar comptes a la justícia i llavors, doncs, eh, eh, si cal, doncs, més amunt, diria jo com a creient, i ell també, que ha fet sempre doncs, aquesta, eh, de dir que una persona amb aquesta moral íntegra i sempre posant per davant tot això, doncs hi ha d'anar a compte també al dedó. Gràcies. Molt doncs quedaria aprovada la l'urgència de la moció per unanimitat i passaríem a la votació. Vots a favor? Resultat senyor secretari. Eh, S'han emès eh, 19 vots, 4 afirmatius i 15 negatius. Molt bé, doncs passaríem al torn de pregs i preguntes. Senyor Gràcies. Eh, voldríem demanar eh, si el senyor Maskev o el govern en general podem fer una valoració de com han anat els, els primers dies amb la, amb la reubicació del, del mercat de, de roba dels dijous, si han pogut copsar eh, si, els, si els marxants doncs, estan molt poc o mitjanament contents i si creuen que s'hauria de fer alguna alguna actuació per, per anar arreglant petits serrells que sorgeixin. Gràcies, senyora Alcaldessa. Eh, doncs, a veure, les primeres setmanes de valoració del mercat eh, des de l'equip de govern són positives, amb l'equip de, de mercats la veritat és que són positives perquè hem eh, bueno, estem trepitjant el terreny i copsant els inputs i les opinions dels, dels, diem, dels potencials compradors i la veritat és que troben l'espai molt més acollidor, molt més amable, molt més eh, ample. Eh, dit això, eh, sí que, òbviament, no, no, no he de fugir la polèmica i, òbviament, ja hi continua havent un, una associació de marxants que no acaba d'estar del, del tot d'acord i així s'ho manifestat. En canvi, el gremi de marxants eh, ens dona total suport, així com l'Associació de Comerç Figueres, i sí que aprofito eh, el torn de preguis i preguntes per comunicar-los que, tal com vostès ens van demanar en una reunió extraordinària que vam tenir per tractar aquest tema que a partir de l'última setmana d'agost primera de setembre no vull comprometre en els plaços perquè ja sap que a vegades això és molt relatiu i hi haurà una nova senyalització per lligar el que són les diferents zones del mercat tal com ens van comprometre és a dir en els punts que nosaltres considerem conflictius hi haurà una senyalització eh, on informarà en el comprador d'on es troba, en quin punt es troba del mercat. A part d'això, en el final del mercat, on era la zona més conflictiva de la Riera, eh, hi, haurà una, hi haurà senyalitzat un aparcament gratuït per a pla, 200 places Aproximadament, d'aquesta manera la gent podrà aparcar lliurement i gratuïtament en aquesta zona o tapar el parquing de pagament eh, de, situat en el passeig nou. Però la veritat, eh, no, no vull tirar, òbviament no vull tirar coets, però la valoració des de l'equip de govern eh, aquestes primeres setmanes està sent positiva, tot i que no m'hem d'amagar que hi han opinions discordants. Senyora Mata. Gràcies, senyora alcaldessa. Eh, nosaltres volíem demanar sobre la posada en funcionament efectiva del Consell Municipal per la Infància, que doncs, ha tingut un llarg recorregut doncs, de, de Constitució, de reglamentació, i entenem doncs, de que ara ja, un cop fet tot aquest procediment, doncs tocaria posar-lo en funcionament i donaríem, pensem que, que el moment d'engegar-lo de, seria el, el proper curs 2014-2015, era per saber si això era efectivament així o hi ha algun altre ajornament? Sí, senyora Marcasa, sisplau. Si Ai, gràcies, alcaldessa. Uh, efectivament, des de que vam aprovar el Consell, aquest ple, no hem deixat de treballar-hi, de fet, i ens hem reunit ja amb tots els centres que s'hi han volgut implicar i a partir del curs vinent es posarà ja en marxa i els nanos faran les seves eleccions i tot el que comporta. Vull dir que està perfectament programat per començar-ho el curs vinent. Senyor Casellas. Sí, gràcies, senyora Felip. Um, és en relació als sorrals que li va fer una pregunta a la meva companya l'anterior ple que jo vaig haver de marxar sobre el fet que, i vostè va contestar, que s'havia canviat una de les sorres d'un d'aquests sorrals perquè havia hagut no sé si una infecció o, en fi, havia detectat alguna cosa. Bé, a mi m'agradaria que ens fes d'acord. El plec de condicions tècniques estableix tot un seguit de... de de prescripcions que s'han de fer a mi m'agradaria que ens fes arribar doncs, els registres d'haver airejat la sorra doncs, cada mes la el els anàlisis que s'han de fer doncs cada mitjany que ens han en fes arribar el registre del que, que s'ha fet i també dels anàlisis de la sorra cada vegada que ha estat substituïda amb autorització dels serveis tècnics M'ha comentat el senyor Felip ja, ja, ja, que ja li farà arribar sí. Senyor Borrego Gràcies, senyora presidenta. El primer, sobre el tema de, el primer tema, el tema de, de seguretat, primer de tot, aunque siguin una mica estrany, és les... felicitar-la, senyora Felip, perquè com va fer vostè la seva petita presentació com a candidata, va dir que realment eh, sí que hi havia una sensació d'inseguretat. De veritat, la felicito perquè almenys ara ja pensa com aquest grup. O si sigui, da durant tot aquest mandat hem estat taxatss alarmistes. Jo personalment inclús en acte, s' atxat i irresponsable per portar temes de seguretat aquí. i ja de veig que ja vostè pensa com nosaltres. Bueno, anem avançant. A més diu que vostè aposta per una reorganització de la guàrdia urbana. Nosaltres realment animem a que hofagi això, però que no esperem un any. Jo crec que esperar un any per si a cas vostè torna a ser president d'aquesta corporació, és massa temps, si realment ja la tenen pensada per la posin en marxa crec que és necessària aquesta ciutat que tinguem aquesta reorganització realment eh, vostè ha parlat antes d'unes inversions de 52 milions d'euros no sé quanta, quant d'aquesta part ha anat a Guàrdia Urbana a Seguretat, de moment sí el que recordo són 50.000 euros en unes inútils, garjoles que no sé si s'han innovat encara o no i parlant de reorganització la primera qüestió que volia portar sobre la taula és perquè com tenim entès hi haurà un augment de 4 a 6 sergents en la Guàrdia Urbana Aquí és aquest motiu, a què és 10 també volia parlar d'un alcalde, i el senyor Llecura no és l'alcalde no de Badalona no es preocupi, no tregui ni cap xuleta ni cap mort vull parlar sobre l'entrevista que va fer l'alcalde de Llers del poble veí, el senyor Carles Fortiana, i crec que una entrevista bastant dura i que els té que fer tots a reflexionar, i més no sé si a vostès. Realment, eh, allà tenim un problema, i jo no sé si és que realment vostès ja s'han tret els complexos de seguretat, i ja comencem a parlar, un problema molt greu, i sobretot d'incivisme. Jo crec que vostè, com altres membres d'aquest consistori que hi érem, el passat 18 de juliol, quan estàvem a la representació d'una obra de teatre en el Juncària per Bosch, van viure aquesta situació d'incivisme. També m'agradaria saber què, eh, perquè en una concentració tan important de persones en un barri que sabem que al costat hi ha un altre barri conflictiu, des del primer moment no havia una parella de la Guàrdia urbana. Es va tenir que trucar un regidor de govern, va tenir quear jo també per sol·licitar que veure si, ven, si, si podien venir i es que van tardar una estona. Perquè no estaven des del primer moment en aquest lloc. Crec que crec... Que, ja, per, per, perquè no, bueno, no tornés a passar, però crec que ja una miqueta eh, per gata escaldat, l'altre dia sí que eh, durant la festa del barri de l'Horto Hospital la presència policial de la Guàrdia urbana era constant, constant, no una patrulla, dos patrulles, i crec que el barri de de Hospital no és precisament tingui ni ell, ni cap barri del costat conflictiu. Per tant, una altra vegada, exemple de mala organització. També m'agradaria a veure si l'àrea de Medi Ambient pogués donar una explicació sobre els temes que va treure l'alcalde d'Allers sobre els abocadors il·legals. Crec que realment té raó l'alcalde hi ha un tema d'abocadors de neteja de neteja molt, molt important eh, divendres passat, passat i quan entrem al barri de Sant Joan hi ha un xiniguito, el xiniguito que tenen, i de era lamentable veure la brutícia que havia allà. Bueno, és lamentable a tot el carrer, però bueno, la brutícia que vaig dir ja era, l'expressió seria de Josep de Guàrdia, realment allò és que ni la quarta part ho tenim en un barri de la nostra ciutat ni una quarta part, i això això és dia i dia i vostès només ara de moment una comissió que sí, que ja ha rebut la convocatòria pel dia 1 de setembre amb molts de punts, però realment, realment els temes que importen els temes realment és els que es tractaran jo que aquestes qüestions que li acabo de dir a veure si m'ho pogués donar alguna resposta. Gràcies. Sí, eh, pel que respecte a les al·lusions a mi mateix i llavors passaria la, la, la paraula del senyor Iecora com a regidor de Seguretat i el senyor Giró com a regidor de Medi Ambient. En cap cas estic d'acord amb les seves manifestacions en relegació a la Seguretat Ciutadana que per part del, del grup municipal del, del, del Partit Popular s'han vingut a firmar en aquests últims mesos. Uh, sensació d'inseguretat és el que sempre hem manifestat que pot haver-hi des del govern de la ciutat no, no, no inseguretat real sinó sensació d'inseguretat però és una inseguretat més lligada o una, una sensació més lligada a la diversitat i més lligada a l'incivisme que no realment ha fets delictius criminals com amb certs comportaments, o amb certes passejades que vostès varen volgué fer per als barris de la ciutat, acompanyats d'alcaldes de, de Badalona o regidors de, de Badalona, varen volguer demostrar de eh, que Figueres en una ciutat criminal o no és una ciutat insegura. Figueres no és una ciutat insegura, Figueres hi pot haver en certs moments i en certs barris i en certs llocs sensació d'inseguretat Els fets delictius, estan totalment documentats i no són per crear alarmisme. El que sí que és veritat que és que Figueres ha experimentat des de fa uns anys una arribada de població emigrada que evidentment ningú pot obviar amb uns comportaments i gent d'aquí també, gent, gent també amb uns comportaments incívics amb unes conductes, amb uns orígens, amb uns colors amb una diversitat que pot donar sensació d'inseguretat. En cap cas... En cap cas, Figueres és una ciutat criminal, insegura, com el que vostès han vingut afirmant a les seves declaracions. Respecte a reorganització de la Guàrdia Urbana, sí, la Guàrdia Urbana s'ha de reorganitzar. La Guàrdia Urbana hauria d'incrementar en efectius, per vostè coneix ben bé que el govern estatal, que pertany al seu mateix partit, ha efectuat en aquests últims anys limitacions a la contractació de personal que no permeten gaires moviments o gaires, gaires flexibilitat dins de les plantilles municipals, tant de Guàrdia Urbana com d'altres com, com departaments o àrees de, de l'Ajuntament. I d'aquí aquesta necessitat d'optimitzar serveis, de canviar horaris, de fer hores extraordinàries i d'aquí aquestes propostes que, que vostè mateix eh, pregunta. Per què ara es passa de quatre eh, sergents a sis sergents. Doncs efectivament, per la necessitat de reforçar quadres de comandament, és el que podem fer, promocions internes. Ja que no podem incorporar agents nous, el que podem fer són reorganitzacions internes. Fa falta reforçar el quadre de comandaments, de manera que, quan quedin alliberades places de caporal a sergent, passaríem a la promoció interna de places de gent a caporal i així successivament entrant per al final de la jerarquia com és lògic que no entrin per dalt sinó que entrin pel final nous agents eh, en, la, en, en quan sigui possible fer una oferta pública d'ocupació perquè la normativa de l'Estat ho permeti aquest és el motiu pel qual es passa a eh, reforçar les places de, de, de ser gent respecte Senyor iecorei vol afegir alguna cosa més, vostè. Respecte a medi ambient. Residus en aquest cas, senyor Felip si sí, respecte als residus que va sortir l'altre dia en el diari d'Emportiana, en, en el previàis semanal, des de l'àrea que hem fet ha sigut posar en contacte amb el propietari perquè no deixem que aquell camí és d'un propietari, és d'un privat. Si sí que és ben bé que el camí, el camí rural que va estar en aquests camps és tu ajuntament o està pertany al municipi. Nosaltres allà ja fa temps ja havíem posat, per dir-ho d'una manera, un, un pedra gran, perquè ja ens hi havíem trobat amb altres vegades d'abocaments. allò va ser retirat, evidentment algú ho va retirar poder per, per tornar a bocar, però sí que una vegada ja, ho eh, bocalitzem el propietari, que ja sabeu qui és i tal, doncs irem a parlar amb ell i a veure si podem arribar a un acord amb com retirem tots aquells residus que hi ha allà dintre. O parla l'ajuntament, o el propietari, o ja, ja ho veurem, però això hem de parlar-ho, ara ens hem de posar en contacte amb ell i el que sí si que farem doncs, a, a aquell, en aquest camí, camí rural doncs, tornarem a posar uns impediment, un impediment com a altra vegada perquè la veritat és que tu pots un impediment i si te'l te treuen tampoc pots evitar que tirin això i clar, netejar això és costós però que segur que arribarem a un acord amb aquest tema sí, senyor Borrego Gràcies senyora presidenta Bé eh vostè ha tret la paraula immigració jo, que, costi, que no he dit res d'immigració que, que, que després se'm titlla de què es té que dir no. aquí no hem parlat res d'immigració nosaltres no fem en aquest cas cap diferència nosaltres considerem que el que és delingüent o és incívic no, no té color de pell vostè s'excusa ara amb el tema del Partit Popular de, però bueno ja sap vostè que si és necessari es pot augmentar si es pot entrar més, més funcionaris també li tinc de recordar que vostè no estava en aquest consistori però ja que vostè s'ha elevat tant eh, l'etapa anterior en aquest bandat que quan aquí en aquell havia l'època de les vaques grasses hi havia tants de milions, aquí no es contractava no es contractava personal per a Guàrdia Urbana però sí per altres vàries com carres de confiança, per tant quan era el moment es podia haver contractat i no es va contractar el tema dels sergents, sí però ja, jo li comentaré una cosa, el tema dels sergents no sé sigui, vostè que els sergents no fan torn de nit, per tant estem traguent dues persones del torn de nit dues persones que ja no fan torn de nit els no, sergents no podem fer torn de nit si encara facis que és així els no podem fer tornar de nit i per tant traguem dos, dues persones més del carrer aquesta és aquesta la, la qüestió eh, bé té eh, de pare del senyor de, de les nostres eh, qui pot portar els alcaldes el senyor Casellas pot portar un alcalde del seu partit nosaltres pues, bueno, portem alcaldes de, del nostre partit aquí que sabem que ho estan fent els seus llocs i crec que, que poden una mica. també hi ha unes altres qüestions eh, vostè no m'ha contestat no m'ha contestat directament qui li sembla aquestes declaracions del, Carles, del senyor Carles Fortiana perquè que són bastant greus ell també parla del tema se parla del tema dels Mossos d'Esquadra per què no hi ha un conveni per al Mossos d'Esquadra per què no s'ha fet un conveni dels al Mossos perquè puguin sancionar també una altra qüestió eh, com s'ha fet a Girona saben vostès quants habitatges estan connectats il·legalment a la xarxa elèctrica perquè saben que una forma de controlar les plantacions de marihuana és sapiguer el consum de llum si estan connectats il·legalment es pot sapiguer això ja no ho tenen ho, saben? ho tenen els descontrolats realment eh, i que quedi ben clar que nosaltres a cap moment diguem que la culpa és de Guàrdia Urbana, mai a cap moment perquè la culpa no és de Guàrdia Urbana la Guàrdia Urbana comprés unes ordres i unes diatrius i hem de recordar que la màxima responsable en aquesta ciutat és vostè i per tant si ho és un responsable, seria vostè. No, la Guàrdia Urbana. Per tant, deixem clar nosaltres creiem, confiem i, a més, destaquem l'actuació i la feina de la nostra Guàrdia Urbana. Sí, senyor Lléguera. El senyor Casellas. Perdoni, no l'he entès bé, m'ha dit? Que jo em podia posar algun alcalde imputat? No. no. Perquè aquí... Ma. Ah! No, home, no. no. Ah, és que l'he entès bé, no. No. perquè... No, no, aquí... No, que nosaltres podem passar-nos amb alcalde el nostre partit com vostè del seu partit, o la senyora Mata del seu partit. O seu... Si no tenen la llibertat, de dèiem qui ho vulguem. He posat-ho vostè com un exemple com podria posar de la senyora Mata. Declarit, doncs, senyor Iécora. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. En principi no volia, no volia intervenir perquè trobava que les explicacions que havia donat la presidenta eren més que suficients i aclaridores. Però una de les moltíssimes coses negatives que tinc és que quan me posen els dits a la boca, vomito. Miri, fixi si estem d'acord en el concepte de sensació d'inseguretat, que, que jo recordi és un concepte que va acunyar l'anterior alcalde, el senyor Santibila, quan par parlava en en aquest ple, en el si sí d'aquest ple, de la diferència que hi ha entre la inseguretat, entre els problemes reals de seguretat d'una ciutat i la percepció o sensació d'inseguretat. Som nosaltres, per boca de l'alcalde de Vila, repeteixo, que harem aconyat aquest concepte, i vostès, gràcies a Déu, han vingut a, aquesta, a aquest món. Ja sé que no el convencereu, perquè a mi se me fa dificilíssim per no dir impossible de fer entendre coses a les persones que no les volen entendre. El que és absolutament segur són els números, els números dels fets delictius que ens col·loquen a Figueres en una situació d'inseguretat o de seguretat no superior en quant a inseguretat a qualsevol altra ciutat eh, similar a la nostra. En absolut. El que sí que s'incrementa, i d'això vostès es podrien felicitar, és de la sensació que el ciutadà té d'inseguretat. I dic que s'haurien de felicitar, i evidentment ho dic amb ironia, amb ironia bastant amarga, perquè estan contribuint a un concepte de disconfort, d'intranquil·litat de la població, fent servir, eh, servir d'eco i incrementant d'una manera absolutament desorbitada les coses que patim, però repeteixo el que siguin robatoris reventar cotxes, eh, agressions qualsevol tipus d'efecte de, de, de, de, de delictiu estem en un nivell que el, els agents de l'autoritat parlant parlen assumible. jo no l'assumeixo perquè un sol delictiu que hi a la ciutat a mi m'intranquillitzaria una altra cosa que volia dir-li vostè s'ha referit a quan en el mandat anterior que eren èpoques, diguem, de vacas grasses, es parlava de la necessitat i del compromís, fins i tot ho reconeixo, d'incrementar la plantilla de Guàrdia Urbana. I vostè ha dit aquí, i no es va fer. I té raó. Però, escolti'm, alguna responsabilitat ha de tenir el que governa. Deixi que governi. Deixi que dediqui les prioritats dels, dels diners de què disposa allò que cregui convenient. I al final, al final del mandat, els ciutadans ja diran si els ha o no. L'any 11 ja ho volem dir. Esperem l'any 15, veure què diuen. Respecte al que ha comentat de la meva responsabilitat, totalment d'acord, l'alcalde és el màxim responsable de tot el que passa en aquesta ciutat i assumeixo totalment aquesta responsabilitat. Però vostè no pot estar a repicant, no pot preguntar-me per què no hi havia dos guàrdies urbanos a l'inici d'un acte d'un barri i dir que jo en sóc la responsable com es pot imaginar, els torns no els organitza l'alcalde d'una ciutat m'enfaig absolutament responsable com de tot, però no està, pot, pot estar preguntant per una cosa de detall i després atribuint responsabilitats a l'alcalde eh, senyor Borrego sap perfectament com funciona un cos de la Guàrdia Urbana ha tingut converses amb molts d'ells, ha tingut coneixement durant molts anys que regidor d'aquesta ciutat i sap perfectament les disposicions, els torns, les organitzacions I jo vaig preguntar per què no hi havia hagut aquell dia del teatre en el barri del Juncari per Bosc cap agent de la guàrdia urbana i amb tota la correcció del món i amb tot irreonablement se'n va dir pel part de la prefectura de la guàrdia urbana doncs que tenien pensat anar-hi més tard d'acord amb els torns que tenníem previstos. Això és el que és i això, és el que va passar. i va haver conductes incíviques. En cap moment hi va haver cap risc per les persones. Senzillament, unes noies gitanes que cridaven i no deixaven sentir l'obra de teatre. Això, és això. Aquí, vull dir, per què no havia guàrdia urbana? Doncs perquè estaven en un altre lloc. Se'ls va requerir, van venir. L'endemà hi eren, en la mateixa festa. Doncs hi haurien d'haver estat. Doncs a mi m'hauria que hi estat, però realment els torns i l'organització... Es deixen a la facultat i al criteri del cost de la guàrdia urbana. tot i així en sóc la màxima responsable. Això segur. Seguim amb el torn de, de pregunta, senyor Font. senyora Mata? Gràcies, alcaldesa. Alcaldessa. Durant tot l'any, però ara li estic de manera més intensa, els establiments de restauració posen terrasses a la ciutat. Llavors, nosaltres aquí bueno, hem constatat que hi ha diferents situacions. Tenim la sensació de que hi han terrasses que que s'han implantat sense tenir doncs, massa permís o sense tenir cap indicació doncs, per part de, de l'Ajuntament. Tenim, ten tenim la sensació que hi ha terrasses que ho fan i que ho fan bé tenim la sensació que hi ha terrasses doncs, que estan accedint al que se'ls hi hauria haver autoritzat en el seu moment. Tot això és una situació que ve derivada al nostre parer doncs, per la falta d'aquesta ordenança de terrasses de la qual fa tant de temps que parlem i que ara l'estiu s'agreuja i estem veient com que a vegades doncs, a la Rambla hi ha dificultat per passar perquè hi ha una terrassa que si és que algú l'ha autoritzat que estigui com està està mal fet, i si és que realment estan accedint-se al permís que tenen, doncs també està mal fet. Per tant, nosaltres demanem doncs, que, que amb això es posi solució, que hi hagin inspeccions eh, ara a l'estiu, que és quan tenim la ciutat plena de gent i, i no hem de tenir les voreres plenes de cadires, sinó que les hem de tenir plenes de, de gent, i suggeriríem doncs, que s'estudiés la, la implantació del sistema de codis QR que s'està fent a Girona, amb la qual qualsevol, qualsevol ciutadà pot saber si aquell local doncs, té una terrassa autoritzada i ben instal·lada I si no és aquest sistema algun altre, però en tot cas veiem en preocupació doncs que la cosa va va més amb un cert amb un certes control. Amen, d'acord, Sr. si vol respondre. Mou bé, m'agrada uh... M'agrada que faci aquesta pregunta perquè ara hem acabat el borrador precisament l'hem acabat fa 15 dies vull dir això dintre de poc farem una comissió per, per, per intentar debatre entre tots els grups i, i, i els mateixos restauradors però tot i així mentrestant vull que sàpiga que ja deu fer 8 o 10 dies que la Guàrdia Urbana està passant en molts d'aquests establiments eh, requerint si ja en tenen tenen més terrassa o no en tenen i si en tenen els fan retirar les, el que tenen de més això ja s'està fent ara mateix però esti, espero que en un poc, poc temps puguem tenir ja l'ordenança aquesta aprovada que és la que ens regula ara tota l'ordenança de terrasses que, que hem acabat de fer al almenys com a emborrador ara a partir d'aquí comencem els tràmits que toca sí. Senyor Casellas sí, Senyor Felip, demanar la seguretat en això de la, de la terrassa que deia la Mata perquè es donen situacions complexes i de mal entendre hem, hem, hem de solucionar perquè a vegades costa que el criteri criteris'mbi el mateix de tot arreu. Dic perquè fins i tot he derivat a algun company per no vol aportar algun lloc una consulta professional que hi no, ho he derivat que consti, però que ja hem de cal aquesta ordenança com més aviat, com més aviat millor. Eh, perquè siga sí, guàrdia urbana fa infeccions però després no acaba de portar l'ordre, s'ha pagat primer la llicència, vull dir que està una mica embolicat, dir, anem per feina. Bueno, fi, la meva pregunta. Al carrer de la Junqueres, senyor Iacora, alguna vegada els veïns alguna no forces que hem anat sense queixen doncs, que el, entre la zona blava i les llambordes i la vorera, els camions que descarreguen, especialment els que van a les Lècker, perquè són els de més volum, es toquen en els en els, a les balconades no sé si podria estudiar doncs, allà com a mínim al final que les balconades surten més, doncs no sé si aquelles zones dos, dos o tres que n'hi ha són imprescindibles mantenir-les allà i podríem evitar aquests danys tant en els camions com en les balconades, que ja sé que hi ha d'assegurança, etc. però en fi, dos places eh, podria ser bo doncs eh, donar-hi un cop d'ull Senyor Almeda? Sí, de Corma, perdó. perdó perdó, de mateix, me cuido de que s'inicii una revisió d'aquest tema. Sr. Almeida. Sí. Eh uh, bé, al dissabte es va inaugurar ja oficialment ja la, la presó de, del Cost de les Basses. A llavors era per fer-li una sèrie de, de preguntes. A veure, en um, aquí abans, doncs, a la presó vella hi havien uns 200 eh uh, os usuaris, van bueno, i bio 200 interns. Ara aquesta, doncs, la plantilla podrà arribar a 800 o, o 1000. Bueno, ens quedem amb 800. A llavors, eh, bueno, si vostès ja han fet una provensió, una provisió, una provisió pressupostària han fet algun plan, eh, han pres algunes mesures, perquè és clar, ara aquests presos, doncs, aquí, eh, fins ara, ells eh, eren els que anaven a l'hospital. Ara, doncs, amb aquesta presó oberta, doncs, seran el, el, la gent de l'hospital, doncs, els metges i les enfermeres els que tindran que anar doncs, a la presó, al centre penitenciari. No? Sí que és cert que allà ja hi ha metge i enfermera lògicament, però vull dir que és clar hi haurà algunes patologies, doncs, bueno, com l'àrea de dermatologia o l'àrea de, de medicina interna, que, bueno, que, tindran que tindran que anar-hi cap allà o sigui que sembla ser que hi haurà molta més demanda perquè hi haurà molt més eh, molta més gent no? molt més interns allà, llavors sí que m'agradaria doncs, que expliqués aquí doncs, en el plenari quines actuacions han fet si ja tenen un pla si han pensat doncs, de fer una, ampliar una partida pressupostària o què pensen fer al respecte sí, senyor, uh, senyor, perquè no sigui que no es carregui doncs, amb, amb els propis usuaris no?, que van a l'hospital i llavors que hi hagi doncs, la el servei no? Sí, senyor Almedo, en relació a això bueno, per situar una mica com va el tema de l'atenció hospitalària i l'atenció sanitària en els interns de la presó del, del Puig de les Basses eh, dir que fins a l'actualitat eh, mentre hi ha hagut el, el centre penitenciari de Figueres en la, a la presó del carrer Sant Pau eh, l'atenció la, sanitària s'ha organitzat de la, de la següent manera el que era assistència especialitzada se n'encarregava l'Hospital de Figueres la Fundació Salut Empordà i el que era assistència o atenció primària és personal de l'ICS que forma part de la plantilla de la, de la pròpia presó Eh, davant de l'obertura imminent d'aquest Puig de les Basses es va començar ja al mes d'abril de veure com afectaria això realment a, a, a la demanda d'atenció hospitalària especialitzada a la Fundació Salut Empordà l'Hospital de Figueres degut a l'increment d'interns passem d'uns 200 interns que hi havia a la presó de Figueres al carrer Sant Pau a 300 que n'hi ha a l'actualitat fins a arribar l'any 2015 que pot arribar la l'existència d'uns entre 800 i 1.000 interns en la presó del Puig de les Bases. Aquest mes d'abril de 2014 es reprenen contactes en aquest sentit amb el Servei Català de la Salut. S'han dut a terme diverses sessions de treball amb el Servei Català de la Salut, amb l'ICS, amb l'àrea de Sanitat de la Direcció General de Recursos i règim penitenciari del Departament de Justícia. S'han fet visites per veure com afecta les dimensions d'una presó com el Puig de les Bases amb experiències prèvies, com ja és la que hi ha el Llaoners eh, al costat de Manresa Sant Julià de, de Vilatorta i les atencions la, també a les instal·lacions de l'Hospital de Manresa que gestiona la Fundació Altaia. Quines conclusions s'han arribat o què farem amb el possible impacte que tingui l'atenció dels interns del Puig de les Basses en relació a la gestió ordinària de la Fundació Salut Empordà en l'Hospital de Figueres? S'ha creat una comissió interna de treball i en aquest sentit, de moment, la situació que hi ha és que el Servei Català de la Salut ha encarregat a l'Hospital de Figueres per l'any 2014 en què hi haurà uns 300 bueno, hi els 300 interns actual eh, es manté el contracte referit al programa d'atenció a malalts penitenciaris que ja hi havia fins ara, és a dir l'atenció especialitzada seguirà amb el contracte del de, programa d'atenció a malalts penitenciaris que ja hi havia signat aquest 2014 que s'irà ajustant a les seves quantitats en funció del volum de la població reclusa és a dir, d'aquests 300 actuals que hi ara tots aquells que vagin incrementant d'ara a final d'any rebran un ajustament d'aquest contracte programa per tant un increment del de, eh, que ve encarregat o de la despesa que té contractada el Servei Català de la Salut a l'Hospital de Figueres Eh, els serveis que actualment es presten a les instal·lacions de l'Hospital de Figueres inclouen visites especialistes, proves complementàries de diagnòstic i d'urgències i, per tant, pot arribar a comportar també intervencions quirúrgiques, ingressos. Això ja és el que es venia fent amb el centre penitenciari del carrer Sant Pau, el que passa que en, aquell, que en el carrer Sant Pau doncs hi havia un màxim d'uns 200 interns i ara, evidentment, això es pot veure incrementat amb els 300 actuals i amb els que vagin arribant durant l'any. Aquesta és l'atenció especialitzada, que és la que es presta en el sí de l'Hospital de Figueres. Després hi ha un suport tècnic en el personal sanitari del, del, del Puig de les Basses que comporta un desplaçament de personal de, de l'Hospital de Figueres al Puig de les Basses. I en aquest cas se'ns se ha demanat de moment un suport d'un tècnic de ratx X. A les presons es fan ratx X més per mesures de seguretat que per mesures de, de salut i en aquest cas s'ha demanat un tècnic de ratx X que anirà desplaçat de l'Hospital de Figueres al centre penitenciari del Puig de les Basses dos dies la setmana per fer aquestes proves de ràtgics eh, tot això suposa una compensació en costos estimada d'uns 75.000 euros anuals tot això si vol ja li passaré per escrit eh? perquè si sí, sí, no, no estic no, apuntat eh? no. Vale, ara faig, faig una descripció ràpida que li puc passar per escrit per tant, 2014 es compensarà l'accés de demanda d'acord amb els preus previstos en el, en el contracte programa. 2015, la situació serà diferent perquè realment ja hi harà un volum d'interns o de reclusos molt, superi molt superior que pot anar d'una forquilla de 800 a 1.000. I en aquí és on s'està parlant amb el Servei Català de la Salut de quin import s'ha de compensar per aquest servei. Servei dintre de les instal·lacions del centre penitenciari per part de personal de l'Hospital de Figueres, una consulta semanal de traumatologia, medicina interna, ginecologia, una consulta quinzenal de cirurgia general, optometria i dermatologia i la disponibilitat d'aquest tècnic de radiologia que li, he, que li he comentat en dues sessions setmanals. Una altra modalitat són els serveis que es prestaran al propi hospital per part dels interns que són les visites d'especialitats que no es presten a la presó, proves complementàries de diagnòstic i les urgències. Tot això, la demanda que fem des de la, de, des del, des de la Fundació Salut Empordà com a titulars de, de l'hospital al Servei Català de, de la Salut és de 200.000 euros, que són els que estem negociant a veure si podem arribar a aquest acord per incrementar els pressupostos de la Fundació Salut Empordà i ajustar el personal o les necessitats que, que siguin necessàries Omedo, Bé, vostè venia efectivament molt documentada, no sé si sabia que ah, sabia que li preguntaria per això, bueno, doncs sí que li diré que m'ho passi tot això perquè comprendrà que eh, difícil de que, de que puguem arribar a captar tots nosaltres bé, bueno, només dir-li Eh, bueno, estic contenta perquè també el grup d'Esquerra Republicana doncs, en el Parlament també farà doncs, una pregunta la previsió sanitària per la nova presó sí que per altra banda em sap greu que vostè també no, no els hagi pogut explicar, vostè és, és, forma part del patronat i vull dir que ni tan sols els companyers no? que varen anar a parlar doncs, amb el comitè d'empresa i que bueno, els hagués pogut bé informar, però bueno, en qualsevol cas veiem que no, està, no estem sols i que la preocupació doncs, també ha arribat a, a, a l'altre grup no? i per altra banda Bé, bueno, nosaltres doncs, sí que estudiarem tot això que a vostè eh, passat, ens passarà perquè, clar, nosaltres el que ens fa por i és el que els treballadors doncs, ens continuen sempre nosaltres escoltem, doncs, per una banda l'escoltem a vostè, evidentment i els treballadors perquè és clar, ens diuen que tenen por de que llavors això pugui proposar doncs, un sobrespost per ells no? d'una càrrega extra que ja ja' venen fent tanta que ja no sé fins quan podran aguantar, no? i bé, bueno, o sigui, que des el Partit Popular doncs, continuarem doncs, treballant i a veure doncs, com va evolucionant doncs, doncs, tot aquest tema. Gràcies. Sí, sí, vull dir, la preocupació en el sentit positiu de la paraula és per part de, de tots i més que preocupació és previsió. Evidentment, davant d'un increment de la demanda, davant d'una població recolosa, al centre penitenciari de Figueres que passa dels 200 que hi havia fins ara a una possibilitat de 800 a 1.000 interns hi haurà un increment de demanda de l'atenció hospitalària d'urgències que s'ha de preveure el 2014, com l'hem acotat són 100 interns més per tant s'ha acotat amb unes peticions concretes, el 2015, que és quan realment es notarà l'impacte, ha d'estar mm -hmm. aquest problema solventat. Tenim aquests mesos per endavant, de cara que el 2015 les necessitats de personal en increment o les necessitats d'adaptació davant de les demandes que el centre penitenciari faci de personal de l'hospital que hagi d'anar allà, doncs aquest tema ha d'estar resolt i és el que venim treballant des de l'abril d'aquest mateix any en eh, quan es va veure que és imminent obertura del, del centre penitenciari del, del Puig de les Basses. Li passaré l'informe i, en tot cas, doncs durant aquests mesos anirem veient com evoluciona aquesta negociació amb el, amb el Servei Català de la Salut. Senyora Mata. Si em fer-li un comentari a la senyora Almedo que, bueno, que, que m'invocava directament. Sí, senyora Almedo, jo penso, li notifico que no només el grup d'Esquerra Republicana, sinó que els companys d'iniciativa doncs, també s'han reunit amb el comitè d'empresa. Jo penso que l'hospital és preocupació de tothom i és molt bo que sigui així i que nosaltres, amb la visita del nostre diputat al Parlament de Catalunya i amb la nostra diputat al Parlament de Madrid, fem la feina que considerem que hagin de fer amb les persones que hagin de fer, igual que els companys d'iniciativa ho han fet i com vostès també ho fan. Jo crec que aquí no es tracta de dir qui vam més cops o quanta més gent hi va sinó de que entre tots intentem que, que això funcioni Molt bé, seguint el torn de prems i preguntes, el senyor Font ja no té cap més preguntes, senyora Mata vostè... sí Sí en que tenir unes quantes, avui que podem acabar aviat escursaré, però sí que hi ha un tema que penso que és de vigència aquests dies ara que l'estació del TGV està en plena temporada turística eh, hem rebut queixes doncs, pel fet de que l'autobús o bona part dels autobusos que baixen de l'estació del TGV fan una, una línia directa això per la gent que ve d'altres autobusos o per la gent que ve del tren doncs és pràctic perquè no para però el que acaba passant és que molts establiments de restauració, d'hostaleria perdó de la ciutat o senzillament gent que està pel centre de Figueres, eh, li costa tant baixar a buscar l'autobús com anar-se'n cap a, a l'estació del TGV. Per tant, el que han acabat fent alguns hotels doncs, és proveir-se de petits vehicles que fan el transport dels seus clients fins a, a l'estació. Per tant, jo crec que aquí causem un Eh, en els hotels o en els clients perquè és un servei addicional que han de pagar i també ens que us hem un prejudici nosaltres perquè som clients que perdem d'aquest servei. Jo crec que ara que fa mesos que està funcionant valdria la pena doncs, reformular-ho i realment pensar si no hi ha alguns autobusos com a mi que valdria la pena que apareixin doncs, eh, eh, o que no fessin aquesta línia directa perquè aleshores el que acaba provo provocant és que l'expulsió d'alguns viatgers... Sí, eh, podem estudiar el que passa és que, clar, aquesta línia és el conveni que tenim amb el concessionari, amb, amb, amb Teisa, i bé, es tracta d'una... O sigui, ja no és el servei urbà de transport gestionat per, per FISER-se, que és el que nosaltres podem adaptar, tot i així, amb altres eh, exposicions que s'han fet sobre, o sigui, el, el difícil encage de bolillos al fer les, les rutes del servei de transport urbà, perquè... Eh, tothom vol que li passi per debat de casa i tothom vol tenir la, la parada a prop però ningú vol tardar molt, que quan el, els recorreguts són molt llargs també en aquest sentit després eh, els usuaris es queixen de que tarden moltes hores a, a fer la, la volta completa en aquest cas no, no és aquest, és el, el conseller de, de la Teisa eh, i això, el tema de, la, de les freqüències si els serveis són molt directes passa que passen per pocs llocs però si el servei fa molta volta, les freqüències després s'allarguen moltíssim i, i les queixes venen perquè tardes més en, en anar a la presó, perquè has de fet tota la... Ai, a la presó, encara estàvem amb, amb la pregunta anterior. Anar a l'estació, eh, tardes més anar a l'estació degut a tot el recorregut que fas per anar agafant els viatgers que no realment el que, el que et costaria anar-hi peu. La qüestió, procurar que hi haguessin més, més vehicles que sortissin de diversos punts de, de la ciutat. Això s'hauria de parlar amb Teisa. Senyor Casellas. Sí, gràcies. Res recordar. Aviam si sí, que any hi el senyor regidor de Vicenda, però, per i si el senyor regidor d'Educació doncs, podran tenir en compte el cànon de l'escola Montessori per incorporar-lo com a ingrés i per incorporar-lo com a despesa per a la socialització de llibres o que, en fi, això és el que vam decidir potser hi ha una altra prioritat a l'escola pública això ja ho deixarem a les seves mans però bé, fem memòria d'això doncs, Senyora Omedo Seria un parell de prems Sí que bueno, he vist amb alguns mitjans de comunicació no sé si és que ha sortit a l'Ajuntament o poder, doncs, algú s'ha confós que el pla de mobilitat es parlen eh, últimament que es havia aprovar per unanimitat no? dir que nosaltres el Partit Popular no, hi va, no el va aprovar sinó que va fer una extensió i crec que algun altre grup eh? Vull dir, perquè quedi una mica clar i sí que agrairia doncs, que si vostès fan algun comunicat doncs, no diguessin que es va aprovar per unanimitat eh, després també dir que eh, bueno, Mm, aquest conveni de Catalunya Caixa amb l'Ajuntament per promoure aquesta ocupació d'habitatge per destinar al que és doncs bueno, això ha sortit a la premsa i després, esclar, això ens van han enviat aquest conveni, doncs també a la ta no sé si a les dues o així, també calia doncs podia, ens el podien haver enviat abans no? No calia ensabentar-nos per la premsa, doncs que s'havia assignat aquest conveni i després a posteriori, vull dir que sempre és el mateix no? vull dir Bueno, i llavors també doncs, que bueno, com està tot aquest tema doncs, que se n'ha tret aquest lloguer social si ens vol explicar una mica com, a, com està Senyora Trilla Sí, doncs aquest conveni una mica del mateix sentit que el que vam fer amb bànquia per a que quan Catalunya Caixa tingui pisos a disposició a través de l'agència d'habitatges s'ofereixin a benestar social perquè decidim les famílies que ens han d'ocupar però en aquest, bueno, jo he llegit així molt pel CIM perquè vull dir a l'hora que ja l'han enviat que conveni es podrà fer una pròrroga no? perquè sembla que acaba l'octubre de del 14 és, és una no? adhesió al conveni que es va signar entre Catalunya Caixa i la Generalitat de Catalunya per això la data és antiga perquè deriva d'aquesta adhesió i en principi prorrogarà de forma tàcita. d'acord Alguna altra pregunta, senyora Mata? Sí, faré l'última al senyor Pere Giro, que és una insistència i una pregunta que te vaig fer al ple passat, a petició expressa de les joventuts esquerres, que era sobre aquella reunió pendent de la reformulació de barraques. Has tingut temps de fer-ho abans de vacances? <tots> <tots> és que... Senyora Mata, És que sabia com la preguntaria, perquè a més serà llarg eh? vull dir que això, segurament aquesta pregunta l'aniran fent d'això perquè eh, sí, he, pres, he, he parlat amb el president del Consell Local també m'estranya que el, el, la joventuts d'Esquerra Republicana no ho sabessin perquè sé que el president del Consell Local sempre consulta a la GERC, sí, eh, ara tindrem una reunió per planificar-ho que serà en aquest, en aquest mes d'agost, eh? per, per planificar a veure com ho organitzem i com ho maneguem amb el president del Consell Local, com vaig dir que ho centralitzava ell, eh? Sí, al darrere ja, penso, bueno, no sé si me'n quedava cap, de 5, però bé. El senyor Gratacos va preguntar fa un parell de plen sobre com estaven les sentències doncs, que han dictat els, han dictat tribunals en qüestions urbanístiques i que no han estat executades i que és un és una qüestió que bé com abans vostè parlava d'enrere no, no estic dient que aquest consistori concret no ho faci, sinó que és una cosa al llarg del temps eh? i m'agradaria saber doncs, insistir a la pregunta del senyor Gratacós a veure quantes en tenim pendents d'executar i revisar-les aviam què s'ha de fer amb això per tant jo també demano és a dir, una relació de les que hi hagi li farem arribar eh? sí si que es va demanar l'àrea d'urbanisme eh? recuperem el tema i li fem arribar Senyora Cocho. Gràcies, senyora presidenta. A veure, el senyor Manel Toro el, dia, el mes d'abril va explicar que el que aniria molt bé per al turisme de Figueres posar un trenet que donés una mica de volta a Figueres, veiés la casa de l'Ill, la casa Empordà, i després pugés per al museu de l'Ill en, en el castell. Això era una idea fantàstica perquè quan vas de viatge el primer que fas és buscar el trenet perquè t'ensenyi totes les coses. Ho vaig trobar molt bé, ha anat passant el temps i el tren no ha vingut. Però jo la setmana passada, vaig anar al castell a visitar amb uns, meus, amb uns meus amics, perquè el que els hi portes és assenyar i el Museu de Lí i ensenyar-los el castell, i vaig veure que fa tres anys que hi ha una carretera, la pujada al castell, que, bueno, sort que no hi ha portat el trenet, perquè si no els véssim per, he perdut totes les bagonetes darrere, perquè hi ha, una, hi ha una pujada al castell amb uns forats que no us han dit per res. Jo, esclar, vaig preguntar a, veure, a qui perteneixia, i diu que perteneix a l'Ajuntament, perquè en un cantó hi ha els pins i l'altre hi ha les pistes de tennis, pues jo deano els que es cuiden desfaltar els carrers de Figueres, que recordin que el carrer de la pujada del castell també és de figueres. No? Pues mireu ver aquí es corre clarre el governli perquè la veritat sortt que no hi ha anat el tren no ho sé, teniu que mirar-ho a veure de qui és perquè fa, fa, bueno, és el primer que em van dir molt bé, muy bonito el museu. muy bonito la, la, la banda però aquí vamos a deixar el cotxe a les llantes o sigui que mirem a veure de qui perteneix però s'hauria d'arreglar i a més em va agradar perquè quan ens varen fer tota l'explicació del castell han pujat quasi unes 30.000 persones en un any en el castell això són molta gent perquè ens desprestigin aquests forats que hi han allà els mesos faig memòria que us en recordeu. si no perix a l'Ajuntament, miram a qui pertenecenegi i comencem a apretar-les una mica, no? Vale gràcies, E. Eh? Sí, so el trennet. Toro Sobre el trennet, efectivament vam fer les gestions necessàries en aquell moment. hi havia una possibilitat que era en el cas de que només hi hagués una persona, una empresa, un sol·licitant, Uh, hi havia la possibilitat de fer un uh, contracte durant un temps determinat mentre posàvem en marxa un concurs per al cas de uh, que hi hagués uh, i per uh, prestar aquest servei amb tots els requisits uh, de public, uh, publicitat i concorrència, etc. El fet és que uh, hi ha molta més gent de la que semblava inicialment per se'ns han presentat diverses instàncies amb el que té avantatges i té inconvenients l'inconvenient és que hem hagut de posar en marxa tot el procediment per al concurs i això té uns terminis administratius que són més llargs i per tant bé seguirem tot el procediment fins a poder arribar en aquesta resolució d'aquest concurs que, bueno, que haurem de tramitar tot ple i la carretera ja... <ríe> La carretera averiguarem exactament de qui és i a veure qui li toca arreglar-ne. Sí, alguna altra pregunta? Senyora Almeda. Bé, jo tinc diferents instàncies aquí, evidentment, vull dir del dia, una crec que és del 3 de juliol, del 21, del 22 de juliol i bueno, de moment no me'ls ha contestat ningú aquí posa que són 4 o 5 dies no? doncs jo crec que ja portem un mes que pensen fer el respecte i bueno no? i després eh, també vaig demanar a l'anterior ple doncs, l'impacte econòmic de, del festival de, del festival còmic i vostè mateixa va dir que sí que me farien arribar no? a, sí, sí. a aquesta I última edició demano... i de el moment... gerent de l'àrea de, de llenar... moment no m'ha arribat res eh Tenen informació al respecte a vostè? Sí, en aquest cas seria el de no news good news. Eh, en aquest cas el problema està en que no hi ha informació perquè no es va fer en el cas del de que és el, eh, estudi de l'impacte econòmic amb les enquestes eh, que s'han de dur a terme. És a dir, es van prioritzar els grans esdeveniments, eh, hi ha un cost que és el de fer les enquestes, posar a diverses persones a realitzar aquestes enquestes i es va considerar que aquest any no era un, de, de, un dels prioritaris evidentment vist que hi ha interès l'any que ve eh, posarem aquestes persones a fer aquestes enquestes ni que sigui amb aquest cost afegit que comporta però ni tan sols tenen doncs, el pressupost real, les xifres despertadors, o sigui, no tenen ni idea de sí, res. Sí, no, el pressupost bueno, sí, evidentment. Tinc impacte econòmic, però bueno, sí que voldria doncs, més informació. ¿vale? Si sí, l'impacte econòmic no el tenen, però bueno, almenys aquest pressupost... I el les xifres, pressupost, mica... les despeses, etc tot, tot, tot exacte, això ho tenim tot. Doncs sí, si... això és vol que ho faci per instància o, bueno, no, perquè també tarda en tant doncs... i queda constància sí, sí, sí, l'acte, ja ràpid. és una petició i a sí, vostè es refereix a la, a la justificació sí. que es demana per, o sigui, sí. ingressos, despeses, tot això per rebre la subvenció sí. que rep de l'Ajuntament. Les xifres Val? també, bueno, suposo que vostè saben les xifres d'espectadors de, que van, vull dir, sí, alguna cosa sí. que si no, no... Sí, sí. Sí. Disculpem, però això és, ha sigut un oblit totalment meu ah. perquè com a regidor de Cultura em pertoca i, i es tenen les xifres en allà vull dir que és ben bé bueno. demà mateix s'ha enviat a vostè com els altres grups Era comprensible perquè l'estudi d'impacte econòmic comporta unes enquestes amb les quals obtens unes dades que no són exactament ni els espectadors ni els ingressos efectius per entrades, sinó coses, diguem-ne, més aleatòries que es donen en virtut d'aquestes enquestes realitzades i que per obtindre-les necessites tindre 3-4 persones fent les enquestes com a tal Bueno, però això també podien haver dit el, el PREP pel SAC, però no m'ho van dir jo demanar... En aquell moment ho desconeixia desconeixerà eh? De que econòmic. no es havia fet ah. en aquest cas concret i en quant això doncs, de les instàncies i sí que agrairia doncs, que es fessin un repàs sí. perquè sí, sí, quantes. Dir... si estan demanades han de contestar i els hi, els hi passarem, suposo. Uh, el senyor secretari sempre m'ho passa al caldia perquè doni l'ok, okay, doncs miraré demà a veure si estan allà. Okay. Alguna altra pregunta? Doncs si no hi ha cap més pregunta, s'aixeca la sessió. Molt bona nit.